شاء وما شاء ان ايها ماكم لكم من الاسلام مدينه كما ان الصوره فيما خمسون غير الله وهو رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قلوا أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم أسكروا اسم الله هره واتقوا الله إن الله صليح الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وتعاموا الذين هوت القتاب حل لكم وتعاموا ثم حل لهم والمحصرات من المعنىات والمحصرات من الذين هوت القتاب من قبلكم إذا أتي ذموهن وجورهن مرصين غير ولا متخل أحدان ومن يتر باليمان فاكل حبط عمله وبينات من الخاسرين يا ايها الذين امنوا اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم واارجلكم الى الكعبين وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لمس النساء فان تجاوزتم فيامموا صلايا ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا ولكي يطهركم فمتى ما متوا هو عليكم ان الله علكم واذكروا نعمة الله عليكم بساق الذي واسقكم به اذكرتم سمعنا وطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذال الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين إلا شهداء بالقص ولا عجب أنكم شرام قومين على إلا تعدلوا إعدلوا أقبل الله إن الله خبير مما تعملون <تصفيق> وعد الله الذين آمنوا وامنوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وامنوا الصالحات لهم عفلة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم منكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا فَإِنْ آمَنْتُمْ بِرَسُولِي وَعَزَّدْتُمُوهُ وَقَاسَمْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لِّلْكَافِرِينَ عَنكُم سَيُؤْتِيكُم مَّرْدُخِلًا إِلَيْنكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ فبما نقضهم ميثاقهم لأنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسو حزا مما ذكروا به ولا تزال تطولع على خائد منهم إلا خليلا منه فاف عنهم واشفع إن الله يحب المسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى خذنا ميثاقهم فنسو حزا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغض إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يشعرون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم جاكم الله نور من كتاب مبين يهدي به الله من تباغى ضلاله صراط السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور بيديه ويقيم من الاشراط المستقيم لا قج فلا الذي قال إن الله والسيير حب مارين قكميم لكم من الله شيء انراادائ للك المسي حبنا ميم و هو من في الأود جميععة واللهيم السماوات والناود ما بين همما يخللق ماشاء والله على كل شيء قير وقال الهذ أن الس نح أبنااء الله يحببهه كلفل لمما ييعبكم بدون بكم ال لا مشه منما خلق يا أفير لما يشاء وييعجد نعم مشير ولا نذير فقد جاءكم مشير ونذير والله على كل شيء قدير سورته مائده مدنی سورته ترتیب په لاس کې پینځم نمبر پس فرض نسان نسانه نازلله او نزول د سوراتونو کې یوسل دولسم پس د سورته فتح نه ده د دین دو دوه سوراتونه نازل شوه د سورته مائده د مخکې سره مناسبت ارکدا چې سورته نساء کې اسلام معاشره وکړه نو سورته مائده کې بیان د حلال او د حرمت کې چې حلال کم دی او حرام کم دی یا سورته نساء کې د تنظیم بیان شو نو سورته مائده کې هغه مسله ذکر کړي مائده کې هغه مسله ذکر کړي چې دا غوې د پاره تنظیم ضرورت وو سورت النساء کې رد شرکي اعتقادو کو له سورت مائده کې بیان د شرکي فعلیه یا سورت النساء ختم کړو په دې چې يو بي ين الله لكم اياته بیانه تاسو تعالی نور احکام انت ذلوا چې خطا او گمراه نشي نو دی سورته نساکه مایدا کې نور احکام بیانې د حلال او د حرمت چې کوم حلال دی او کوم حرام دی بیان د حلال او د حرامو بیان د نظر او نیاز د رنگه نساء کې چتاکم لو زکړې ولذین عقدت ایمان وک 33 نمبر آیات کې لو سوره پاول کوي اوفو بلک اوغه پړه کا اغه لو سپړه کا چې کم لو زد کړېو یا سوره نساء شروع کړو په خطاب عام سره یا یوحناس نو سوره مائده شورو کو په خطاب خاص سریا یا یو الذین امنو یا سوره نساء کې زواجر ذکر کړیو يهودو ته نو سوره مائده کې وی چې يهودو سره تعلق مساته چا اورا انکار دی چې دغې لپاره یې ویش آیاتونو کې الله زواجر بیان کړو نو دا ډېر انکار دی لا تخذو مې بیسې اولیا په دوستي یا سورت نساء کې حالت د خائن ذکر کړو نو سورت مائده کې حال د سارق او د سارقه ذکر کای او داغه سزا فقطعو ایدیهما جزاء بما کسبا یا سورت نساء ختم کړو پنځش ویدشګ په تصرف او باجزيدی صلی الله علیه وسلم باندې او د فرشتو چون کې شرک تصرف ذریعہ ده شرک فعلی و نو سورته مائده کې رد شرک فعلی کې ځکه متصل لولو یا سورته نساء کې ویلو چما ما په يهودو حرام کړیو بعضی سيزونه کارن یو سل شپتهم آیات کې نو سورته مائده کې یا ايها اللذین امنوا لا تحرموا ما حل الله حرام غنی الله چه حلال کړی دی نه حرام وای یا سوره نساء کې قران ته لراوي يوسل سلو رو قد جاءكم برهان من ربكم نو سوره مايده کې هم قران ته لراوي بنزل سماياك قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين یا سوره نساء کې ویلی چې په قران فیصله کوا نو مایدہ کې وی چې چا د الله په کتاب فیصله واکد او نسات لا کافر ظالم او فاسق ته فاولا هم همو کافرو نو فاولا इका همو ظالمون ظالمون فاسقون یا سورت النساء کې بیان د تایموم کولو او طریقې د تایموم ذکر کړی و پاتایممو صحیح د طيبن درسلو ښکې نو سورت مایده کې داغه وزاحت کې په منو سره شپګم آیات کې او داغه اوج بیانې چې تیموم بولوي و یا سوره نساء کی گواہی پیغمبر ذکر کړو وا وجینا بیگالہ حولای شہیدا یوسل ویه نو سوره مائده کی گواہی د عیسی علیہ السلام ذکر کئ یوسلو ولسم کی و كنت علیم شهیدا ما دمت یا سوره نساء کی بیان د عیسی علیہ السلام او داغدا اجز نو سورت المائدہ کې بیان دي عیسی علی السلام او دا غته معجزات وکړي چا غل ما معجزې ور کړوي یا سورت النساء کې عاجز دي عیسی علی السلام ذکر کلا په دنیا کې یوسن دعا ويا نو سوره مائدہ کې عاجز دي عیسی السلام ذکر کوي پاخه رب کې اذ قال الله یا, یا عیسی هياوسن او نسم شپاله سم آیات کې یا سوره نساء کې ویلو چې دا قران را لادا نمایدا کوي چې اغه نه لا چې وا د مخلوق د پاره ناغه ورسوه خلقو ته یا یوار الرسول بلې ماون ذلیلې کې مل رب دغه نه لا ورسوه یا نساء کې تمهیدو د پاره د حرام شرابو نورته مايده کې صراحتن ذکر کوي چې دا حرام دي انم الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام دا رنګي تقسيم د سورته مايده سورته مايده له سې سې دا سورته مايده له سې سې پورې اول, آ... اول آیات نوالی ترمینزم آیات پوری دویم ایسا یو لسم آیات پوری دریم ایسا نو لسم آیات پوری سنورم ایسا شپگشتم آیات پوری پینزم ایسا سلویختم آیات پوری شپگم ایسا پنزوستم اووما یزا اووپن زو سیاته فورې اته ما یزا شپخ پېته نه هما یزا شپګتیا اولسمه یزا تر اخره صورت سويسیشو لس لس بابا لس شې سې شې صورت مايده دارنګي د کې د کوم کومو مسلو بیان کای پاول ایسه کې بیان د سلورو مسلو چداي او زاز اوس کوم ان شاء الله دوه مې ایسه کې امور مسلمه علم المد دا للمبلغ اغه اصول چې پای سره مبلغ مضبوطيږي داه اسلام کېږي دریمایسکه مثال د لاټیزینو چاغه وادي ماته کړه وی دا الله سره چې کړه وی هغه ماته کړه سنورمایسکه مثال د متکاسلینو خې هغه خلک چاغه سستی کړه وا په حکم د الله کې نیت یونه فی الارحیرانو پریشان دنیا کې شو بېلزم ایسا پای کې سزا د ظالم سزا دا غسوستو او ترغیب ورکه تبلیغ تا چرې زولم مکوا په شاد قابلیت او دې نرمیم داسې مکوا سوستي چې د ځان بدلم نشي غسته لکه د ابیل شپګم ایسا کې پلیته د علی کتابو وی او وم ایسا کی تحدید او رتن و مومنانو تا پا دوسته داغ غلط و خلقو چلاتت تخیز الیهود و النسوارا اولیاء اتا م ایسا کی رتن و علمائسو تا آغاناکار ملیانو تا او نه م ایسا کی تسلی و حضرت او و ترغیف تبلیغ یا ای رسول بلې ماونز لېله کوم ربک او لسمه بیا بیان د سلوړو مثلو هغه مثله چا د صورت مقصد او اول د صورت کو امتیازات د سورته مایده صورت خصوصیات چې د نور رسولتون نه دا جدا ده په بیان ده د سلوړو مسلو باندي صورت ممتاز په اجماع د انبياله سلام په نفذ علم غيب باندي يوم یجمع الله الرسل فيقولوا ما ذا اجبتم قالوا لا علم لنا دا رنگ دي صورت ممتاز او جوړار پالدي سال اسلام قیامت کې بوا کې د تو اوسابونو د ادم اسلام قابلیت او حابل باندې په مثال د ناخیز نو د اهد چاغې واده ماته کړې وي صورت ممتاز په بیان دا قسم او د دا کفاره دایې باندې قسم یو کو دایې په کفاری په بیان د درستخان د خوانچی باندې انزل الینا مائذتاب من السماء دا رنگي صورت ممتاز د نور رسلوتونا په بیان د بهيري صاحب او شلي او حامل چي دا الله نو حرام کړی او تاسو په حرام کړیو دا رنگي صورت ممتاز او جزاده په بیان د شرايط او ذکر او ذکر باندې دارنګي صورت ممتاز په بیان ته زبای هو د خورا کو نو کتابو صورت ممتاز په بیان ته فیصله ده الله په کتاب باندې او چا فیصله ورنکله د الله په کتاب نوغه ته الله سوی ده فاسق و کافر و ظالم. او ظالم دارنګي صورت ممتاز په سزا ده لا کړو د لا کړې داریندی سورۃ ممتاز ہے چاشر کو کو جنت حرام دے ان من یشرک بالله فقد حرم الله عليه الجنہ و ماواه النار داریندی سورۃ ممتاز ہے پے اول زل اشارات و باند سورۃ کے مبلغ تھا چتا دا مسلہ در نظر نیاز مخلوق تو خلق د په خبردار کو خلق د رسمونو نه مناشو خلق د مانختو د غیر نه مناشو یو لزینی تعال الله درکای یو لز بشارات دا رنگي صورت ممتاز په هون مد دکار باندې په بیت الله کې پہاد هرام کې لا تک تل اسیدا وان حرم دا رنگي صورت ممتاز ده په خبره ششاد الله کتاب په خپل ځان جاری نکا نلستم علاشین تاسو ایشینه دځوګ نو وو شپته مایات کې یالل کتاب لستم علاشین حتا تقی متاتہ والانجیلا وما انزل لهم من رب نلستم علاشین لیسو بشینه چې دا کتاب د ځدنکو او د ندو ساو مخلوق تا دارنګي سورۃ ممتاز په بیان ده دي چې هر آسماني کتاب ته الله رناوي دی کار تورات وی ان انزلنا التوراۃ فیها هدن ونور ولیاحکم اهل الانجیلی ها دارنګي سورۃ ممتاز په بیان ده نیکادو خذو ذلک کتابو دا ګنیمتیازادو سورتی په دې صورت کې نو تقسیم مم ما بیان ک عربه مناسبت مم من بیان ک دا امتیازات د صورت من بیان کړه د دې سيزو نه دی او خلاصہ د صورت د صورت خلاصہ او مقصد د سورته مایدې سوره مایدې اصل مقصد او داودو سوره بیان د سلورو مسلو بیان د سلورو مسلو یو مسله تحریمات الله دی یو مسله تحریمات العباد درېم مسله نزور الله سلورو مسله نزور العباد نذور الله نظر هم وختې د الله په نوم باندې پیښ کړي هغه اوخره هغه جایز دي دوم العباد د مخلوق په نوم باندې پېښ کول د او منل د ماڼختو دا, دا جایز نه دي ادره ما مصالات تحریمات الله چې کوم سې زونه حرام کړی دی نه ته حرام وای او سلور ما مسالاه تحریمات العباد چې مخلوقات کوم سيزونه بن کړی دي حرامي او ته ویل دي نه حرام موای هغه ته حرام موای دا سلور مسلې د صورت مقصدو صورت ټول په دې سلور مسلو باندې چورلي چیزی زی نو په دې سلور کې به یو لاره راځي چې زی زی نمازونه برازه کډیر دیتلارشه کډیر په ملکونو ګرځي خو زه زین و نمازونه برازه نو خو که سورۃ اړه مساله چیرلی نو مقصد دې سالو او مساله کې اوله رات لولوي تحریمات الله تحریمات العباد نزور الله نزور د سورۃ مقصد په جاندل غار لیکم باکه سورۃ تن ساکی مقصودی مساله اصلاح د معاشره او پاغي احکام که اره مساله و حرات للبی مساله به ازاحت تذکره رسوله خبره احکام د معاشره ده که پاول د صورت کې که پمند د صورت کې که اخر کې صورت ختمهینو بیا د معاشره د میراث مسالې به وړي نو په دې صورت کې بیان دته سنورو مسلو کوي چې دا سنور مساله ګوري یینه کې دا ډېرهه مېری دا دیر اہمی مسئلی دی, دی اوله مسئلہ تحریمات اللہ چھ کم سی زن حرام کری و او اگوری آگا کم سی زن اللہ حرام کری دی انہاری تا حرام وای ہے کم حرام کری الله ہوئی احلت لکم بہیمت الانامی ماخذ اگوری لنبی آیا أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل الصيد حلال أساسو دپاره چار پایان د زناورونه مگر حلال ندی اغه زناور چې لسته یې شي په تاسو دغه حرمت چې د کوم سيزونو حرمت په تاسو لسته کیږي کی نه ته حلال موای غیر محل الصيد وانتم حرم یا زبر کار نکوي دا سهال کې تاسو احرام کې حرام کې بیت الله کې احرام کې نو تاسو باندې حرام دي یو حرام دې د الله دویم حرام نوینم بر آیات او ګورې دي صورت کې 90 نمبر آیات یا یو اللهځ نه آمنو عمل خموول می سررو والصاب لهزلامو آمن نه عملې شیدالفر تنبو به شکاس کل د شرابو کول د جووارې ای مومناننو تو ځان ته مومنو شرابو نهبو تې د په ګاړ کې چړي ځان مومن وو شراب د پهلاسو کې زان تا مومن ویو لاتریانی او باندونا چې جواریانی کے ولن صاحب زان تا مومن ویو درگاہونو تا یو شیرولے آن آل تے زبیحہ کے آل تالال پا غیق دے زان تا مومن ویو قسمت او پالو نمالو په نورو نور سیزنو فخ څښم <سکن> د شرابو دی ککوند د جواري دی کولل درگاہونو کې قسمت معلوم دی پغښو نو الله وی رجو سمن عمل شیطان دا په لید د کار د شیطان نه الله وی دا د جس دی چې سوسپی یې نه ماشاالله کنه که وضاحت کوم بیا ارجو سنت زغولي شو غږ باندې هیڅ وی دي نه هیڅ دی ها ارے جو سوم تا زور دک استاد منو وای کړه رې جو سنن عمل شی تو دا گنده دا سوتو شیطان دا مدا سی بو وایو دې دې کې وداو وایو ارې جو سوم عمل شی شیطان نفجتن بو زانو ساته تا سودا رین الله وزان ته بچکا ته شراب او نزان بچکا د جواری نزان بچکا د باندونو نا یره او باندې واغ صد او پای کنو روپې را دي دا 100 روپې پر سره ده تا غوسه ور کړې زر دې ور کړې ها ما ته کوې یو باندې د عالم می سره وې دې کې بیا دې پیسې لازمي سمبالې کړې سره ولادت صاحب اولل در گاونو تا ول ازلام رزم من عمل شی تو الفجو تنبول علکم تفلحون دوا درې ما ښپګنوي شپک نی وحرم علیکم سید البر ما دمتم دم حرم حرام دی په تاسو باندې دا د طرف نه حرام دی وحرم ما او حرام دی په تاسو باندې وحرم علیکم سید البر ما دمتم دم حرم حرام دی په تاسو کارده او چې سو پور چې تاسو په رحم کې په حالت د حرام کې نو دا دربار حرام دي یو مسله حرام مغذي چاله حرام کړی نو هغه ته حلال څنګه و ته جواره ته شراب ته باندونو ته درغاوونو په خوراوو کې چې دا غپنوم دي اوله ده پهښ کنه وي حلال او خره ته ته څنګه حلال وي قران وی فجو تنبو او زاده نه دې یو مسأله نظور العباد د یو مسأله نظر او منختې د مخلوق كون پیشکول پېښول دا حرام دی نظور العباد چې نظر د غیر لاپون باندې پېښ کوي نو دا غي بیان قران کړه دې صورت کې ما وګوره درې آیات نظور العباد حرام مات علیکم الملته تو ودمو ولحم الخنزیر و ما هو للغیر الله بی دته ګورو آګه سيزو یا آګه کلمات आवाज وکړی شی به دلا نه فا کلمې سرا چې دا چرګ پراټا دا الوازا شېله دا, دا دیګ کمال بچي ملاوسو نو دا بز د فلانی پونوم باندې فلانی زیارت کې داواز دا غ پون ننذرانه ای زما پیش کي خلک نظرانه به وما وهل لغير الله به والمنخره كتو والموقوزه تو والمترديه ونطيها وما اكل السبع الا ما زكتم وما ذبئا علم نسب اوه چالو الالو لشي بدرغا اوان تستقسیمون بلازل آم کسمات مالوم اول پغشو باندی زالکم فسکا دا غسیزو نستاسو دا نافرمانی دی دا حرام دی رو را دی نبزان بچکی منوختو دا غیرنا دا پلانی او د پیرو دا ولی پو نمبانی نظرانی پیشکل دا حرام دی دیم سلم آیاتو تاسو نزور العباد سلم د دې سورته ساوډم بریا لا یستویل خبيسو وتوي ولو واجب کا کسرتل خبيسه فتقول ها برابر خبيسه اغام منخت شکرانی ده غیر پنمبانی ده خبیستی وطویبو ده لا پنم منخت ورکوز ده ده حلال ده ده پاک ولو اعجبکا کسرت الخبیس اگر که تعجب که غرزه تعلنه دیر والی ده پلیتمال اگر که ده پلیتمال دیر زیاد ده خدا غی نزان بچکی ده غی نزان و ساتهی بیا پدر ایمزل آیات نمبر ایک سو تینو گورے نظور العباد قبلین امش میرے یو تحریمات العبادنا ما جال الله من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام دا سلور زناورو دا غیپنو منو باندے وی پدید نظر دے چی او سارو با پیر کول دیر به د پ ب کول و په دی د فلان د بابا نظر, دے نظر دے دی د فلانید ف نظر دی دی نهمنږ نور پهنالو کو واخلوو نقصان جوړی منته را به دغسې پرېښ ده والله سی اوو صیبه نوسیله او نهام د سفر نهبا چې منږ پې سفر به وکړو سفر نه به روغ صی سلام مراغې وې فضلہ چار نظر دے زکه فضل منګ ډیر اګه ټا کړي دا پاره و پیدا نه آره نظر به دا په نوم پیش کوله سیدا وهاب دا حضری نزور العباد د قبلینا سرور ما مصلاه نزور الله الله په نوم باندې منښت پیش کول الله په نوم باندې نزور الله وګوره د دې مسلې ماخذ آیات نمبر دویم یا او الی الذین لا تحنوا شعائر الله ولا الشهر الحرام اے مومنانو حلال مګنه د بیزتی د زینو د دین د الله شائر جمد شعیرتم دا ما جال علم ال تطاعه آ چاغه نه د دین د پاره وګړي حق پرس عالم طالب العلم جمعه مدرسه قران حاجی دا ټول د سنن دي دادو شایدول الله ندی دې دې بيزتون کې الله و ولا شار الحرام ته وې دی دې کز په گزارو کومه اسم سوق دې وماته سوې الله و نه نه غره لا تو حلو شعائل الله حق پر سالم دې داغه دخول خیر مخلوق تلوسيږي هغه ته عذاب و نوسه لا تو حلو شاعر الله اغه اجره چغاله کې کار اچونه دي ابی الله ته روان دي اغه طالب العلم چلاس کې قران دي او قران ته روان دي بيځتي راوونکې لا تو حلو شاعر الله ول الشاب الحرام ول الهديا ول القلايده ولا اامن البيتا ابیت الحرام یبتغون فضل من ربهم ورضوانه د دې سيزونه لاوي بيځتيونه کې ماخذ او نو نمبر برایا تو ګورې اس نه چته مړه نه او نو مينم بریا درکم سل نزور الله جعل الله الكعبة بيت الحرام قيام للناس وشال حرامه واللا اوولقل الله ګرزورې کا به شریفا کور د زت دپاره د عبادت د خلکو ګزورې الله می دی د زت او ګیا ګړه پو بلقل قلائد او غساار چېغاله کېې امبییرو او اه کې هاو نخه ب دا چې دا به حرم تهځ اول تبا الله لگی دا نخواد د دې چې دا بداله فکر چې الله لگی نو چې نخدا طالب دا, دا چې قران نه روان دي نخدا عالم دا چې نروان نه روان دي نخدا رو دا چې حج نه روان دي نورو طاقته څنګه تکلیف رسې دا څنګه بیزتی کې نه نه بیزتیونه کې والقلاء اذا ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض صوف در مسائل او تحريمات الله ذي نذور العباد او درم نذور الله سلور ما مساله اهم جوه ايته وي تحريمات العباد چې مخلوقات کم سیزونه په ځامبان د بند کړی دي مخلوقات چې بندگانو حرام کری دی دا طرف نا حرام کړیدي الله د طرف نه حرام نه د نته حرام وای او دا ډیر زیات دا زمن په دی کورونو کې ډیر دی صبح سرهواې دا خبره د کو ډیر خلک په دی مسیبتتونو کېګیر دی گرفتار دی یو تحریمات الله کې موږ دیر جو مونږه تحریمات ال عبادت کې موږ دیر ګرو هڅه مخلوقات په ذات باندې حرام کړې دي او هغه ته الله حرام ندی ویلي یو وګوري لوم بیات یا ایها الذین امنو او فوا بالعقود احلت لكم بهيمه الان دار تحریمات العباد حلال دی ساسو ده پارا چار پایان ده زناورو بایی ما خاص اللاوی تاسو ده زناورو طول حلال دی چه کم حلال دی ماو تا حرام کری دي دا ساروی زمن کور که خنه دی دا ساروی غوخ خنه دا ایر دا پای د دی دا بیزی پای پا من خنه رازی د میخې پمونږ بابانې خ نه را غوا سکې د غاپې منبانې ي نه دا خند دی او دادي دی غه په منهي د غ من نه را ځي د ځانې حرام جوړ کړي دی الله و حید لله کوم بهمت ناممه ما د لا د ناور د واړې دي خوړی پاغې سرړ لی کوئ د هغې نه فی ح د وي په ت کو غښېلو غړی دی وي او اتیا نمبر آیت بیاو گوری ستسی نمبر آیت یا ایوها اللذینا آمنو لا تحرمو طیبات ما احل اللہ لکم ایم و منانو حراب پاک اغسی زناچے روا کری اللہ استعاد ست چه مخلوقات کم سيزونه بنکړې دي ا ما ندي حرام کړې نو هغه ته حرام موي هغه ته حلال وایغه وګورې لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا او ذاته من کوي ته چې دا زاد هغه ته حرام نه ده هته ځاتې کې دارنګ شپګنې وینم بر آیات اوحل لکم سوید البحر وطعامو مطاع لکم ولی سیارہ حلال استاسو دو پاراکار دو دریاب چونکی بیت اللہ اچو خدا اخکار حرام کو تازی مند بیت الله دو دریاب کار دل روازے وَتُعَامُهُ اَوْ تُعَامُدَ دِهِ دَرْيَابِ مَتَاعَلَّكُمْ وَلِسْسَيَّارَةِ فَيْدَ اسْتَاسُو دَبْارَا وَدَبْارَ دَمُسَافَرُو دَا, دا, دا, دا, دا شپان نوی ایک سو تینم برعیات کے د بل ما خضو ما مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِیرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَسِيلَةٍ وَلَا حَام کرتا حریمات العباد نمکے چ مخلوق دا په ځان باندې بنکړو دا بحيره دا دا وڅایبه دا او دا وسيله دا او دا حام الله وې ما دې ته حرام ندي وی چې پې ډېر کې خوخه خبره دا دا په کله الله خیره شو نه دې رزق په دې ډېر کې چې دې را ګټه دې پوکړه د سفر نه واپشي نو ډېر حل شکر ناده کې چلاته مال په دې څو نګړې خیر واچاو پهې د چا نظرونهمه ګړه پهې کې د الله د طرف نه خیر و ګړه چې سړلی کې زماډیل خیرو پهې ساارو کې زما ډیر خیر دی او نو دا سنور ممسی ذکر کوي داسې زونه تحریمات العباد العبا د قبلی خصوص پهې پښتنو کې ډیر دي یاره دایل سادر نه دی دا شنه جامع سور خل جامع دا بعضی پدې کې زما پلار مونږ داخله دي پدې کې زما ورو مړو داخله دي ګوره پدې جامعو کې چې کړه دا سه جامع بغي واچولې خو کار دې بس بیا بخنو بیماری به تراتہ داخله نه نو نپزان او جامع هردا اگر جامعو کې څه کمال لې جامعو کې फायदा او نقصان پلار جامعو و جلې هایو حالک سړي جامې واچولې امرته بچې دا و با سداخی نه دي وې دا سړې خرابويخی نه دي ویا او ډېر خو یارو ا کپړې وخ کلي او چې کپړې څنګه وخ کړي کپړې مخ ته یې خې دا او جالي کپلوته مورته بچې ول جاله ومبا دا کپړې اوس ملکی ما دا کپړې اوس ملکی دې بچې دا سګ نو وجني ور دا په خپل نس جوړی کړی دا خوره دیگه کوي نه دا وجینی وي نه کنه نو وجینی بتا چې ویچو وجی دا وبس تر باندې وسره خلک چې دا جامې خینې دی منګلا اوس ویچو وجینی وی نو خپل دا چې ما خبره کړو خبره باندې پوهې نه کاپلې او ساده او سارو وی دا وجن نکي ووږي نو زمنګ دې سیزونو په پختنونو کې دا یو مسله ده دا شیخ نه دی او دا شیخ نه دی خو دا په موږ باندې خنه راځي وې دا رنګي ها سوګوي الګ چفلانه جو کور نووزی نو ګره کټوي پسې ما ته کوي چې بد شي چالو وای لې شو ما ته کټوي چې دوی خوري روک کی پوشی. اچ سوک په سفر لار شي نو یالکه حد په صدا کارو کوي خیرات کوي د خیرات پوجو برز سیواګي کی دا کیږي نو چې ده واپس بیا را شي دا رنگه زموندې پښتنو کلاکه ابل مننه یو څه جما خوب لیدلو کارغان مریدل لی ما سره ډیر فکر ورو په خوب کې مه ها خبر راګن هوینه و داخله کوئی کارغان بیا خني دا خلکو پال په بازو زناوڑو نیولېره ها اوسم چې کارغان کمکوور ته ډېر او ډېرو ډېزاځي کنه نو خو دې د خیر دی د خیر دی د خیر دی ګورې د بد دی نه یعني کارګان او دا یو پال نیولې چې کارغزه ماده کوور نه چاپېدې چولي نو مې مال دې د خیر دی د خیر دی کارغه आवाज نه د غم کې دې منمو کې نو میلمانو خدغه م م او میلمانه د خاده نو وړه د خیر دی د خیر دی میلمانه د خیر وی د بد دی نه دی د شر دی نه پکارو پکارغانو کې څه ګڼلې هاف علم غیب چې کارغان رال بس مرګ راغې الګي کارغانو کې تا ته میلمانه لاروان د عالم الغیب تا مرغانو ګڼل ها وېدا او نقصان ته مالغانو کې غنې دا رنگي کله قلع کله ووي یوه له کده سترګې مې خولې دي خېلې کې ننډې لري پیږي ها چې تاسو نه کار کیږي کا خولې مې نو ودرېږي نن دا سترګې راټېره راپړپ کړئ الله دې خیر کی نو مقصد دې زاد چي ته یو نو په دې سترګو پوره پیدا کو چې ته یو سره آله سره پیګلکه خو دې ਦੇਖي چې دنه وې کار کیږي وې خو دا به خدا موایې مالګ ګزر نه دی وې نه وې کار دا حالت دی سره میر پیګیو پوځ میر پیګیو سارل جوړ دا و کېږي نه وې کار دا رنگ یې کله و یره پېچږی بنګ کو کو بنګان خوځه بنګ کې چرګی بنګ کو دا چرګ په مون باندې خل نه راځي موریشې ورته وي او کنه علکه دا غرهونو شو کور کې وسه استاد سوس را کوم زره لا ولا بيغه ما علي شابه چرګونه سي استاد کرے وريګي دا نه چې پتا کنه نقصان نه وني ولا ما کې نقصان نه لا وني ها عليکه چې چرګه بانګوي د سلې وي دا مسته ده وي چې هکاته چې او مسته جنوایګ وواز ګمډی دی ری او خوراکه پکې دی ری یو کس راي ویجی مور نیوي چېرګې بانک کړي سو سروګو وله ما ته نشو ویلې چې راولې وله ما ویاله نه کې یار 15000 هما له بيسوګه هغه غږه ولاي سکه وله مالو مجلات ټوله قابو کړې وې خنانا ما علاوه الله بزمون ته پوسګي دا څه نوړ کې خدای څه کده بدل کې بیا پوس په حلال طریقې نوړ کې او په حلاله متريقه تام خرابو یو خپل ځان هم خراب ځان دې کله کله چې یو بچو پیدا شو لږه به خسکا دا غوړ زمان نه دی پبلکس دا هغه غستې دی اگر هغه ویلو چې ماره ده پاره دی که تا فرشتې رازی او دا وجنی وسمه خو نه دا خو فلانی بچې برج نو چې دا هغه د ملک نه به بچي دا ولی الله پوه نه لې چې دا استادې کدا دا هغه دی ولی فرشتې داسې کار کوي بغير د حکم د الله نه آره فرشتې یفعلون ما یامرون که یا کار چا ایتو حکم وکړي شي نو چا الله او تو حکم کړنو کې نه الله ستاسو بچینه خبر نه ده چې دا پلان دی یا دا فلانی دی نو ما بچینه چمن نشي دا نه کی چما شوم با کېده نو ورځه راळा پورس کې که شپه خو ځل راळा ولا پکاري خیاري لو <سؤال> چرلاس بوو ار څه خبره برابر ام املاټین او رلاب اوسه بلک بلکلا به ماشوم کیږي دا رنا او سزا کا بلوي چې دی ماشوم د مخه بیاسي به ټولو مرنهلای پلاټین نه نه راځي دا رل د دې صورت کې بیانې ادجا اكم من الله نور و کتاب مبین رل په قران باندې راتلا ها ټول جنبه یې وړاندای کی ز خدای باندې چې بچی کله کېده نو چالو به وسره کې خدا خو کې به سره چالو ولې کې خدا چې په دې پیریان باندې پیره ناراضي پیره په ناراضي وسمداس کې ها حال کې په دې چالو باندې ولې پیره منکیږي وینه چالو خو شه ګوره پیره لال باندې کوم ګوره کړهلې ولې ها تاسو چالو سيږي ولې ګوډو نه چې دا خپل تعالی دارنګي دیر رسمونه په خلکو کې الګ بچې کلا وادو نو ناوي کول د چاي د جنې ناوي کې ها شالو نو مالو نارڅ زینتونو توو کې په کارمه او خوځمو پښتنو کې الکان د لګان ناوي کې پپاجوګو پا نه خېځي کدي کور کې ته کپلي وباسي شرم به حیائی کارون ورسا کوي او دا خیر دی کنه وارو که دا خیر دی دا سنگ خیر حدا چه تا پیغمبر صحابو کنه چې او تا الک ناوی که تا الک واد دا... دا وادو خود خو ناوی کول د جنی ناوي کول دا الک نی الک براوری گوری خواخی بیوی بی موتوی کنه الک براوری گوری چه تاکی پسو خیجی پا پالنگ خیجی و پالنګیا د د مشرکین عادتونو غوري غدا ووري د د مشرکین او طریقې رسوم جاهلیت کې علامه حنجمودین رحمت الله علیه داغه ذکر کړی دی د هندستان هغه دی لوی عالم انوفل افلندی دا ټول دا ذکر کړی دی دا, دا د مشرکین او رسوماتو دا د هغه کارونو اوس دا ټول زمونږ په دکوونکو کې داشته علک په پالنګ خې جوړ علک لا په دي طریقا خاصه علک لذي نو خواخه خل او پسګي په پوله پر یوزي ورګور داسنګز مازوم کې په حکومت پرې راوته دا کنو کوم بیا خیر خير نشته حلال دا داز شرک عقیده وا پخپو پوضه چا پر وطن ها اوغه ته په پوله لاس کې هودل دا الک باندې کې کمو کار چې الله pore خاص وي مونږ نه پردی کور کې به تاجامه او خلې یو په پردی کور کې به په او غنا بیا جنہ کې چاپې ریشو څوک سکه یو سرونو خوا غنور زونو لاغری بیا لري او غانم کوي او بیا او تسجدیم کوي الګ به خپل عزتہ نو کالک به سباوي او منستا هم موږ تاسو معلومات دې شریعت او ولې خبره کې دازه دا بيزتي دا پدي بيدینه سره بهای سره دا غلو حدانغه دا ناوې جامي چې دا ناوی جامي به جوړولې نو هر خوزو به دا ناوې جامي جوړولې 15 او یاوو خوزو چې دا غي به اول سره شه و الګ شه و و يوو خزه یا 15 الګ الګ با چا به 5 ګنڈلې چاری پا که دا گریوانی سا اکلا، به د دا پرتوکی سا اکلا، دا او جنه که خواده گلی، دا با آقا گندی، او شپاگی یا پینزا یا اوو، خوگاری چې خزی چه دا اگه لنبیس شوی، علک شوی، ولی که چهر تا با یه دا سه خزی او گندری پا که سب واقعا سا چه جنه بیشوی و آقا جامع بی سیری گلی، وی نا دا جامع خی بیا بد دېناوی بی اول څوشي جنيبه کې پجامو په ګڼډونو کې باغې फायदा نقصان غړلودا د مشرکینو طریقې هدا له کې چکلوا د دې نه ها خپلولیو کله جړې کړه بتګ راتګ ادا زمنګ خپلولې رااله نه به وړې ها د سلی به او تا ټول نکري دای لون بیزل له بادو دم زنده نو ته سری وې نو ته دا یو شه بلشه آ وا کی نکري جی وې الکه خو به سوشو باز استاسید ساجنل دکا و شو نو بیا به دا غیره پارا حداسو قسمه روټه گانه وې یو دو کوج دنی روټه و سو کو ته خوړا وې سو کو ته دا کوجدن یره دا روټې د سشروټې دا کویدن د کویدن د سر نه به ناوی بوتلا او نه به ناوی د واستېدا نه به سبله تیریقا جنيبه ناوی کلا په کرسی به کینو لا خلک براغه او روټې به وخلل شو دا روټې دا د مشرقینو روټې دا دا د مشرکینو تیریقا نن زمون په دې کولونو کې دا ټول عام د سودو کویدنه د خوړلې جواب او شو بچی دا استقبال کولر دی جنې لستا زاو رازا خدا روټی غان کول په دې طریقا هو ٹھیک ده علاوه اخواسم روټی تالکې وایله خلک راغختل اغه خلک رابلل او د دې غالي او دا غالي راوصل جبا جوړو روټی دا غره دا خنيري بیا دا پس شي کوې دن به و شو اخواړه نو بیا پکې خپېار تاو دا خپې او نو بکه به اخپږه د تنگوونو از با خبار دایی رو پوشش عدد که خبار ارتای رو رو کنه دا خبار ارتایی و دا کمی رو تایی وی دا علک دا سر رو تایی دا خلق بروانی بازاک جن نزم خبیار تا را اغیر پار سودا و لما خبیار تا را دا دا, دا, دا مشرکین و ترکی وی خبیار که رازیه می خواخ دا که نرازیه می خواخ دا تا په خبیار دا علک را ونید دا قور دا خب دکه اوز که شرمیگی نراجی رازی دی که رازی دی که رازی دا د ندی رازی پوشی داید دا دازه دا کهویمی چه دا چیزو نو تیر آم دیلن ها ها ها سو قسم روطه فا زمانه دی جایلیت کی آغا دی روطه زکر کری دی ما شون با پیدا شو رو رداغا با روطه بیا به چکل اپل واقستی دا و تکلی ہو گئی روطه بیا به روطه کولا بیا باغ غش احساس کې واغه هله که غش د نګولو شو بیا روټه یو کوي بیا به چکل ها دا خطنه وا ن بیا به روټه یو بیا چکل دو رښتې پروګرام دا دوه کوی دني روټه ایدا ن بیا به د خپل ته روټه یو ن بیا به د وادر روټه یو ها ها دا روټه ګانه وو سو قسمه نبی علیہ الصلاتو و سلام اغه ټول روټې ختم کړې چې کوم د زمالي د جاهلیت وي څو قسمه روټې پیغمبر پرېخو دي هغه جایز دي یو اغه روټې چې ماشوم کله ختنه کې نو دا هغه روټې وکا او علاوه چې کړه هغه څه شي اجور شي په کوم به راز نه چې په کوم ورځ ختنه د ماشوم کې په ورځ بخلک نه جمع کړي جب و کول دا غرض د خلکو حرام دی ماشوم جوړ شي او تپسه او کا لسه او یو واغ سرکله او کا ماشوم چې دوه روزو شي ا هغه چې سور دا غ سرکل کا او دا غ سر, سر ویښته د چاندي سره او تلا خیراتي ور کا د چیلیا لال کا میخه لال کا میخه دې وسکی کې نو مکا وا کو شي نو ودی کی او اوچنې نوڅه لازم ندې او بهم روټۍ هغه ده سنت وا او چې کله الګ جوړ شي حاضرې مروټۍ بیا هغه ده واده وا ځکه نو روټۍ نشته چې نا ویلاړه او ده خزه او ده خاون او ارته دعوۃ الولیمه وی ولیمه د ولم نه دا ولمه یوځې کېدو تا خدا او خاون جوړې شو دا غي نفس روټي ورکا نو لا نه وراغلي نه دا او روټي لکه دا روټي سره دا واده واده تا کړې نه جدري مورث پاس په ډولېرو ډولې به یودي تور پروت درول او روټي شور وکړه دا د جمیده نه ده له کده جمیده کمه روټي ده دا, دا خالې کمه روټي ده نه سروزم منو روټي کنه د جمیده زو ده خالې ده زو دي تور دې طرفه مزلټ دا حالت دا رټه حرامه ده رټه اګه دا واده سیدا چې کله ډولې لالشی دا په سباله پدری مچکره دیوس کیږي او رټه جایز و یو رټه چې ملمانوی حدا ملمانه رال پینځه لسکا سان رټه یو یا کیا داوت الکه زمما ملمانه بای تاسوخه دوستان دي شاګردان دي دي استادان دي دي ملګري دي 15 او روټي اولوکه نو څې با باندې کوي او غلطه رو داسور روټي جایز و نبی علی السلام روا کړی نه علاوه ټوله باطلي کړی دي دا پکې دا هم لري پکور پلومبای د زبان غم هغه کولې یو باندې پلاني روټي کړدا و فکم دن کې دا جایز نه روټي کړلې او आवाज غلط کې دا او کذا په خپل مل ملمونو مېني در دې دغه امتیری شی د خلکو له دعوت ورکو تاسو ما بو دوستان ملګری ټول راو لا او روټې ولوکا خیرات باندې شی روټې باندې شی نو دا ټولې روټې ګانی د طریقې ده مشرکینو د رسوماتن دی دا څنګه چې کلا بنا ویرا لا وعدبو نو دواتنه یوشپد مخې به غربل اوربل کوربل ها شمه لاس کین یولیو روان به ی غوبل به دپړی باجیریو د شپې د رازې ډونکیا او ډونکیو د مان خپرې او خود د مانو کار دی خو دې مسلمانانو طریقه وا هو هدارنګی کزی لال د شه خیر دی معلوماتو کا خیر دغه نه کړی ولا یو س سیزو نه یو سو خدا نوړي طریقې خو غلط دا غوستا خپل کور دی او خوچه په کومو طریقو دی زی دا غټوله طریقه دی اسلام طریقه نو چې کوم خلکو نږه جوړی کړی دا رنگه زه چې کله دولي و کی خودې او اواغه دولي و دولي کې به څه کې نولہ ار دا او درور لاس نو ورځي د بلبوي پرېد مالاس هوو ورځي دا به کې چا په راکلا جنې پهاسې کې کنه پهاسې وي دا فلانې به خو ته ها هانو پس هغه خو پس نوښوبه لځه کا یو قسم مننه بوهه از ټول موږ له چنګینولې نه خلیده و دې پلاډ دی اونیسی ورډ دی اونیسی ماډ دی اونیسی په پاسه کې دا صحر کور نه فر کور ته دی په وجه اېګ مې کینو لاکه گاڑی کې دی وس کیږي کفوخ دی وس کی ما په غالم ډولې لیدلې ده مونږ دا سوګ نه پوخه خانو دستور دا موٹر نه موٹر نه او خالو د سوري زیاد د موټر نه موټرونو زارې او خالو باندې ب او خالو کې به یو طرف د یو زنه نه بنا سوا بل طرف ته و ناوي زنه نه استوا به شي پای یو سا نو چې کله به ناوي کوزوله دار سمو ګوري نو چې ناوي به کله کوزونه کل نو مخه به تی حتملونه ویوارو کلا ناوي مکوزو تملونه دول کې دمان ګډا ګانی د مخینبا دا پروګرام لا به او خپله ولاړا یا په موټر کې او دا ګډا ګان او دا ډولکیو دماندس سنت وی کوه چې کله ډوله اورا سي ده خپل کس یا د بل لاس لورځي خپل محرم چې د چا سې نکانه سي کیږي هغه کی د دوخ دا د ګاړې نه کوځي ح ابو خپل کورې دې خپل کمرې تا او چې کله به غزوله او هغه به د نکولو نو پاغه به د پاسه وربش نوستهلې په ځمالو کې دا وربشو اوس په کې وربشه غنمان غدنه لولي دا په کې خپل رسم خلک یې اوس په کې څوک سنولي بل څه ا په پینټ پتیسي هغه د ګرد اځ خپل علاقې سو غوزان نولې سو پینټ لولي سو په د پاسا غل نو دي جوار او دا سه به زانه دا غړو کله مونږه کې به قسم مشورته نه نه دا سه په پیڼو دا په کم قانون کې راغلي دی تر کې دا د پادې شه دې کو کور کې سشې شي نو دا غلي بیزته وشی دا خوراکونو بیزته وشی خلک په داسه ګرځي ها اولم به ولر شي اسوړ ګلاس کې ها قران ولر کې آغا ده وی ما ده ده قرآن وی که ما ده کورکی گزاره کنه آغای بقسم کنه تا خود تازه حاله مغلب کار کنه ده یه تا حاله قسم آغا وی را که قسم ماد ده ده قرآن وی که باسه این کارو کنه آه آه آه آه باکی باکی رسونه تازه کئی وی ناوی چه قضاوی نو آغای لاول خپیووین او هغه وب د خفو د هغه د هغه پکټ نه چاپېره یا په کمره کې بیا ون ولې دا او ته سیبان په ګلدینوي خلقو ته ها مليان دي په داسمه مشر ملي سیف دې دا رسونه ته دې بېمانه تازه کړی دی او دا یې کوي هاګه سینه پسینه د شهر روان دي چې کم غندونه پوخه هغه خو په زړه کې ساتلو هغه دی مليان تم خمالون دي یو بلته ویو دغه روان دي دارنګه ها پلاس کې به لوبیا الګ ورکه یو له کبله چې ورکه یو لا چې پیدا شي دا کم کم یو رسم نه ده چې پاغه شو سره شروع کینو دي زالمانو کوي یو رسم نه ده کړنه عامه مانه ده چې چی د چې بندو بسلو وکا د خوراکو لته تیارکا چرګولې سورکا الوا ول پخکا ناشتا ول پخکا خو خوراکو ل... نا نا دا خیر ری نا دی غمولا نا که خود رسمونو تا خطا دی نو پولنبای رس په بیا چې سارشی نو بیا پی سوٹی تپی حبازی علاقوں کی ولی وی دا پارش دی کور که دیسه شی سیوا شی ساروی سیوای علاقا اغا سوٹو نا راگر وزاری محورن که سمر ہوگا جی دو ترازی خودی نیشی کنا دار نا نا بیا پی منکار نکو خودا که نا دا مشران وي نو بیا د سارو بیا دا ټول رسمونه ریواجونه د غلو بیزتیانه بیاي انجام دی شنو نه او د ور پسیو بوجي غستي خپلن باندې غار ته ولالي بیا ها چا ته ولالي کمه دی هغه ته دا چې اوس کوم رازي ګوره الله مونږ دوم نه بیزته کړیو په بجلې دا بل چور کو داخلو امپلن بوله لکه رن ما نه ودیږي ابنګ ملازم وې نو ټولې وزغوري ها چکلا ولاله نو امپلین به ولاله کيوټي تستون نسد تیله غولي الې نو امپلین به ولاله کچنی يلي نو امپلین به ولاله دغه هغه بیزتې هغه سراتو چې موږ د الله د دل سره ټوکې کړې وي نو الله موږ دشه ذلیل او رسوا کړو ځانګې چې نکاب تعالی نو مولیش په کلا پاتیو نو چې نکاب تعالی اوس نو نکاو نو ماشا اسان شو نو هغه خوب درځي که او <سؤال> د شپې سره ما خپلره علاوه خوب نه وځي د جیم او وځي که څلور دغه جیمی کی هانه دغه پیغام وي په کمځه کې سنت طریقه دا چې نکاح په جمعات کې وته لري د وینه خید نه وي کمره سپای پاکه یا غزه خره دا به هغه ځای نه ځان رساو د ناوي کمرې نه کمره به یو کټ کې نه ساوو دی په بلکه اول دیو بل کټ کې نه ساوو ناوي وای کنه هغه عربي بکلې هغه کده طرف طرفنه وکیل جوړکا پلاډ به امامابې بل په دې نکاونو کې اکثر هغه قانون را روان دي اوسم هغه طرف نامه طرفنه هغه ته نو هغه چې کمه هم صحیح <تصالح> لی لیو لیو دې کنه لیو بځا هو بس دې بس ما وکالت کړي حما دا دی او مه چداغه سره نکاح جایز دی ول تاسو سره نکاح ناروا د سره نکاح خلانه نشوي کنه نو دا هو تاسو سره نکاح جایز دی نه دا بزا س کس ګوري چداغه سره نکاح نکي سنت طریقه دا دا چې د کور نه الوبا سره چې په نکاح کی چې به نکاح یو بیا د خلقو خو حدا چالتو او وکالت کوي که څه کوي نکاح ټول نکاحونه ګډوډ دي اوسم دا نکاحونه په دې طریقه ملیان تړي خدا غلطه محرم در خز وکالت به آغا سوکهی چه داغی سر نکا نسی که گی آون خوزا و یه رب زبه وکیلی شما سخری ہوئی ویجی سخری ما میتو خوی سخر نیی نکا شوی دا وینا سخر دکم دی نشوی سخر خو با تال جوری چې چه نکا حته حتی بده پا یو خبر پویا کې ویجی زی سخری اون زبه وکالت کن منو میتو سخری نکا شوی دا میچه نکا شوی دا بینکا او چه نکان دا شنو تو خسخر نہیں عام یو سر جا دا استاد زوی سر نکا کی گئی نو استاد سرم نکا کی گئی نو را چه استاد یو زوی سر نکا کی گئی نو بل سرم کی گئی نو وقالت ترقی غلطی دی نکاؤن غلطی کم یو شے بددئی اگا ہم گورے او بیاوی جنې خوش سلازم مانا چه جنی دا ہوئی ما په عوض ها دے دا پل اغه <سؤال> سره مخپلوی ما هغه خلایینده ورکلوا او ورمکلا هغه وای ما په دورای وبس کې د خپل زیده پاره یا الګ وای ما قبوله کړو او قبولمکل خبره ختمه ذکر سره اره الګ به ګوري او الګ جنې به ګوري پاره په بتول شپه ګرځون کنه و بوسالو هټانټو سره پټې دا کړو په ټوونه سره دا وختونو تاسو یاد نیدو د مونته یاد دي نه څه دا کنل د دوه ورځې بجېدا پیدا کېدا اځه کان په پښتو نه به کول ها بیا به وی چرتا ګڼه او پایمو مشومان مونږ ته پته زمون ته یاد دي مونږ هم دته خوشالي وږره پومب والو دې مزه ګرځي دا شرم ته پوسوټه چې کوړه لري سي نه دمو بیا ځی نه ښا چې کله به ناو کې نو لاغه سب لاتین بلک دا بل لاتین او قران به اوسره کې خو دا نظالمه کله کله خزه په داسې حالت کې چې به دس د جنابت په حالت کې نو قران هغه ل جایزو چې تاسو قران کې خوږو د قران اومکه د دولګې روانو شاته د دولګیو دمامه یوته قران هغه سره کېو بل لاتین به کې خوږو چې د مخې رلاشي خدا رسمونه وسوم په منګه کې معاشره کې ته ودانشته نه زه یو ځل د جمعه د مسجد نووته د مولا ربانه ډوله روانو موټورو مخه بابا فرنګ کې ناس ته ماسبخین او بل لاټین وسل ما په خپل او دوله شاته ودا د ماوی پسې مې دې سره به قرآن یې می او غلاتین رسونه موږ نه پریدو ښا ک په موټر کې منګه دوله ولو درزه ولو هغه رس مو ریواج منګه نه پریدو دا ټول طریقې رسومات د مشرکینو دا کارون کاوند هغه کړی دی په کاچ دنه موږ توباو باسو چې چا کړی د توباو باسي او چې کوي نچاغه بیا آینده کله کارونهونکي هدا رنگ ډیر حساسونه د زمالي د جاید ده په خادو کې ما یې سو بیان کړل هابیا دووم بزې وګوم نه بغیر به ګوره مخکېګي دوستو کې نه پقو او بلاله فون بیا به وګورې بیا پس بوتل نه په شلنه راواله می راواله دا په کې چې قانون دوی موږ جوړ کړی له کله چې لرا چلېنه بغیر ثبات نه کیږي او د سندوی نه بغیر کپلانی ملي يم سه روزه پورا کومه لکه داسه زما اوس تا خبرې سره سدازم کو نی دی خلکو دا بایزونه سکری لازم کړي غمونو مونږ یو ګورا دا زمانی د جاهلیته شمال به ووشو نو په اسونو به خلک ګرځاو لاله زفلانه مړنه اپدې وکه به جنازه او موټرو لوس پکړي لګولی او چا په پداقوبانه ګرځي لکه مړنه حقوقو شو کنه ها قبر تیار کا اوځه خاکا اعلان وکا قرار سیده شردې دا خدای کې نشره سیده او ته بایې اسې بیا به کړي ګو پلوډ مړلې مور مړلا او دوړه وخت به جنازې کاغه وروړي چې وروړي نو ته باغ ته پرېدې نه کړه او لغه ته ملې انسان کی او باد خلک چې داسي جنازې و کونه بیا مړې پروتي ها داسې مالي د دې ماوتوي د حرام دی ویډیو سوکو ها دا باندې کې دا د جہالت د زمانې دي ها دا رنګي هغه بچکل ملهوشو دا قانون به کول مله به حالان کې امام ابو حنیفه د تبراني قول ذکر کړی دی ها تبراني کې اگر واتونه ازامات المیتو اوللن فلا یقیلن الا فی قبره کله چې ملشی پاول درس کې نو پاغه باندې گرمه باندې ته روی مگر په قبر کې چې په اخر د اس کې نو شپه باندې ته روی مگر په قبر کې ځربې دفن کوی بیا چې کله مل اوشي نو د اغه د غسل چې کوم دی کې غسل کیږي پاځه کې به درې ورځې شمه بلولې اوس پته نه دي څو پکې بلې وای داځه او غبوبې رواغسته هغه به ساتره پاکور کې به اونستلې باځه چې مشر مل شي وې موګي په شټک او دیوانو کې وایي اخرو برکت د د لاله شه دې کون نه پاتشي خیر او برکت په سر تا ته پتاوه تبارک الذی بیا دې خیر او برکت پاګه نو خیر بیا او برکت په قران کې او دا د خیر او د برکت سیس پیجاندل نه ده او نو بیا اوو راځو همې په لومبې راز می خال الله کا له کا مرده وصیت کړي غو لاله نوغابې د لالولا مهابې لالولا په لرومبې رزبانه پدري مور رزبانه دا پدري مور رزبه ولی بیا او دا یله وجسو کوو جو سو کوو عام او روټي او لوګه کله ته خو د میګیل د سندگانو الالهونو کوشش کې او هغه با حیا او خذبې قتل وا چې هغه به قابلیت وا پسې په جړه کې دا با خزه په خرسېدي چپزانی غم لبا چې سوره ډیره جلابه وکړه چې غبی ډیره ودا غيبه یو زیاته نا غبه دا وسته دا حزکه چې چاته غمن وغه جلانی شکووله دا یا ساته چې کم یو سړی ډیره چې غوی دی ګوره خپنه نه ګوره د आवाज راخی جنہ د سینین المرینا دا چې غوی کنه د مریخصه باکري وی کنه خیره کار خده اواغې نه به باقیدہ هدا غریجو دغه خو پوره ای سوا پیسې وی دا دا او داغه ووجکه لا خیال وو کو دیګونه بعده خپې چا کرا هو افلانې نو خلکو به نور داګه تکتم را ایوم چې وی والی اغم به په دې کاو دا به په پیسو نا او چې سبا نو نووله وښویې را به دوا و کوي کار خراب دیسشتہ دی نو دیګونه شته او خوراک شته اګه به وصیت کاو فانی نی بما انا فنئنی بما انا ازامتو فنئنی بما کل از ازمر شما نو ما پس به چغیو وایه لولو چغی به لا پس وایه کل ازمر شما اذا انا متو فنئنی بما انا اهله وشکی علی الجیبی ابن ثم عبدی او د مابد بد لوری مابد قزم ما بد وصیت کړی لوردا بچیا کزمړو ما پس به لولو چغیو وایه لولو چغی به پس وایه غم په دې خېسته کې حالان کې دا پته اوته نه چې حدیث کې راځي چې سو پیغمبرونو کې چې وي لیسا مننا منذربل حدودا وشقل جيوبا ودا بداول جاهلیه ندې زمانہ چې سوګلولې چې وي پیغمبرونو کې غريوان سيړي کوي او چې دیوباسي او ځان یې وخته وباسي غريوان سيړي کوي ځان ټکې ځاون وبټکې مخونه باټکه پیغمبر پاکوي زبه شفارش قیامت کې کو کومودا خځه به لا وسته دي چا په ځان راکي خود او چا په یو بل ډبوله چا به ځان نو ويخته او خل او چا به چغی واره دغه زمانی د جاهلیت غمله بس ګورو ورته پلا مور دې ملي دې په سبا زموږ حالت ته ولی خلاف سنت نبي عليه الصلاه و السلام تاجيت ته تلو بارنا سو کور کې چغی وي نبي عليه الصلاه او کس اولیگا ده کور آغا مالک وی لار چهو ده خزمانه که ده جرانه اغا لار چه گی مغیوه ده چای خبرانه نمانه لا بیای اولیگا وی جی بیا لا چه وی جی نمانه کیگی وی نمانه کیگی وی خواه وی خواه روالا جوره دکه که ده خواه رو پیغمبر پاک کرتو وی او چه کم زنانه خونه واضعی نپخلکی وی خواه ریا چوا دا دوم نه سخت تاکید پیغمبره پاسور صلی الله علیه و سلم کړي او چه کم یو خضا یا سره جلا کې پمړي پس وغه وصیت کړي ما به په جلاګانه کوي یا هغه په دې خوشاله په جلا نو هغه له پروسه ملایويږي سزا ملایويږي هغه مړي دا ها او چرانه وینم ما په جلا نه کوي ها ګوره کې چار جلا وکړه خبرنی نو کدی دې جلاګانه کوي هغه په څه او تکلیف ها نو پا کار داری چه دا بعضی سی چې کم د زمانه د جایلیت دی چې دا من نه زن کو او چې مقبری تا په دوی مورز به خز روانی وی مقبری تا سم دا حالت تی خو دوی مورز با روانی خبرون نبا چا پیر چلی وی بابا وی لالا وی کاکا کا. او چا چگی به وی د خز اطلون خو دا سم ته تشتنه او بیا در غم پا دویمو رو هون سره آن وقت دیشی سار سر وی سره دیو لدیو خود و خود ممنودی دارنگی سار دو وقت دا بروانه او چې کله لنبای افتر شوا دای لنبای افتره دای دویم جمعه دا دره مجمعه دای دره مجمعه جاهلیت کی او د اندوانو کتابونو کې داری کلی ری خواه چه دای جونو دا غیو ته تا من مسلمانان وایو نم ځان من دیندار وایو اغه قدم په قدم دیندوانو او د مشرکینو اغه طریقي اغه پمنګه کې سړي اغه منګه کې راځي ځان ته وایو غمو نه وګوره خاده یو وګوره روټېګانی یو وګوره دا روټې به وا در درک روټې ده چې دا جب به نه وشه دا د شوق در روټې ده ها خلک به لا جماعت دا د مړو ده هداي کلی ده دا هدا رنگی چې لزامون به وشو نو ویدا لسم زوی بز دفلانی ها په نوم باندې ورکومه او یا بز یوه جنې ور که زما ما دونه بچ پیدا شو نو زب یو جنې ها سیدارو کړه یاګارو کړه اوس دا وسابو کړه لګم او داغي او داغي خدمت بکې ځکه نبی علی سلام اله نو ان مذبیحتین ز زوی دو غدو الاشو یما سمانه زدا اغ اولاد کین جزمہ مشرانو کو دوالو شروع خودشه یو حضرت اسماعیل علیہ السلام شاغزمن نکو ابراہیم علیہ السلام پہ چالی خووا خوچه الله او تو ویلو ها چتا زما حکم پرک وفد نہ او بی ذبحن عظیم داغنا یو زناور قربانی کړ یو دعا ګړان او یو زده اغه مسو کو زما په مشرانو چالی ینه منته د وخت نه دا سه اولاد کوم غداروالو او چاغلو تکلیفونو سره مخو ایاو زما پلار عبد الله د عبدالمطلب چې کله لَس بچو شو هغه لسم بچې به د بل چا په نوم باندې الله لسمو خلکو ورته وې دا ورکه ملاغت ترس پیراغله اورې او ته ګرانو عبد الله عبدالمطلب ته وېره لسه خلکو وې زېره لسه ددناور کوم نو چې اسه واچاو خلکو یې دا اس په لسو خانو په خپل بچي کپو خانو روغیږي نو خان د اورکی بچي به دي بچي نو چې اسه واچاو نو په عبد الله روخته دي وې شن نور ور نو بیا عبد الله په نور نو بیا عبد الله حاچ پنځوش پیتو توو خلک یې تبا کېږي خیر دي چې کلا سله کلا سن او خان او بل غارت په عبد الله اسوا چاو نو اخر کې بیا پو او خان او نو وختې سن او خان داغه نه قربان کړ او خپل بچي بچو نو ځکه انا ابن الزبیحاتین زما په مشرانو چاری چارې خوده شوی منګ دو وخت نه په خلکو کې دا نو وانو چې هغه تکلیف دا مصیبت دے خیر دا ار او مصیبت سره مخ وو او دې یبه خې وي نو هر قسمه او پرمبهش پالوا د خوږه په دا الوا په خو دا لوای وله په یو وی دی مله ته سلا دی لړمانان او ماران راځي نو لړمانان او ماران راځي نو الوا پهخه کې شي دا غي نه بچي نو په کار خدا وجه به خو دي قبر کې کې خدا کنه نو لړمانان او الوا به شان ورکلا اه نو په وید کې دې دې دې دوانو کتابونو کې منو سمردي چاغ رو او روټي برالي او خپل پندت تبیلېږي اگر اخپل عالم تسوی پنڈتوی نژمن گم دا دستورو اغلوا به پخو د لون به شپې دا به چاکلې گله ا لوی پولیس به کرے به لې گله وی خیر ده کنا ولدا للم نه جوړ کړي او دې مار جوړ کړي چې دا مار او للم دی واغه ته پیداسي دي دوی بیا به دالوا دا دې ته پاره په خو نه زنانه وو دوی دې ستړې لکه یو سړې ستړې شي کار دې نویده لکه الوا و نس غلوکه په حق کا چې داسه جه شي تکور شي دمشې نویداستره شوهه زکه غم غم ده نو الته کې دا الوا په حق چې هغه تکور شي نو تکوری نو او خو بیا په تکور کې کنه نو تو خو به سوک تکوره نو کله ویو کله لګل او کله بللا دا نو دادو لنبهش په الوا او د تکور والی دام د دا زمانه د جهللیت هغه رسم دی دا او خامخسته خجل واگان په خی پولمبئی په او پولمبئی راز باندې دا تختیانو والا دا دا دا دا دا دا دا دا او داوی ها د 10 سره شوی دی دا د میاشتې دا ولومبئی میاشته دا بلم میاشته د میاشتې پاول کې تاخير کې ذکرونو دای وختونو تقسیم کړیو په دې کې بچاو روټه غا نه کوله او چاپک الواګا نه پخوله انجام بیا درې چې دغه مصیبتونو موږ باندې بیا د ازره کین سبا چې موږ د الله د مودر ټولو مصیبتونو نخلاص کړي باغ ترونو کې اپنورو کې دا مسله دا د صورت کې د دې بیان کئ په کار چې سوره رسونه دي د مشرکین او د طریقونو د طریقې او د اودین دوانو نه چې چا کی زانه منګل لګو چې چا کی شکر د منګا کې دا تا ان صورت کې بیان دا سره له مسلو کې ڤاګي تفصیل کئ وسترجمہ احیائیو هاللزین آمنو ایمو منانو اوفو بالعقود پوروالہو کئی پا حکامو دا اللہ عقود جمع دا عقد دا چالاس را دے کم عقد کرے رے نو دا غیبانی پوروالہو کئی حلت دا رسمونو چا دا دے آوازم نکا وسم ندے سوکش نکئی اگر خطا دا کئی ہونے پا کارچو علماء پا دے بیانون نکئی پا درسونو کئی بیانونو کئی درسونو کې با دمون مسال دا او د صدقی مسال دا نور دا آر سپاتی دے اے مومنانو پروارے ہو کئی پا حکامو دا اللہ حل لکم بهیم درنام حلال دیستازو دا پارا چار پایان دزنامو روز دزنامو رو, دزنام رو تحریماتو العباد حلال دیستازو دا پارا بهیم عام انا خاص اللہ ما یدلالیکو مگرا چلستی په تاسو دا حرمت حرمت په تاسو کی گی رغد البال حلال دې غیر محل سيد وانتم حرموا كونوا شيطاسو مروا کې اونګي دښکار اي تاسو په حالت د حرام کې په حالت د حرام کې خيارمن نه دي چونکه د پاره د پاکوازي د بیت الله عزت ساتي ده ان الله يحكم ما يريد کله کله یو سيز رواي حرام نهي رواي خود اغزينو د وجنه ښکار نه روانو خودواجده بیت الله نه هغه حرام شو دوواجده حرام نه پتا په خپل ځکه حرام شو لکه خبره جایز دی منه نوی جزاله خبره کې په سفر رواني خبره کومل غري سګا خود پلار په مخ کې بيدبیله خبره باندې کې خبره تعالی روا دی منه نوی خوش جمعه ته دند نشوي رو خبره تعالی منه شي غلطه یا لکه تعمیل له موج د تقدیس د تعظیم د بیت الله ارزه څنګه ته زی او راځي تعالی جایز دي خو چې د استاد او د پلار سړوانو نو مخ په نظر وروده به د بی د بی د اوجدا ادب او لحاظات ولې حجه د ادب او لحاظ نه لوسړې د بی د په طریقه بیا لار شته ته چې توپ تو ولوسيږي ښه ادب چاچه د استادانو نه دی کړې ادب چاچه د کزې نه دی کړې د کتابو د جمعتو نه نه کړې نو دا غنه بیا اخر کې تهري جوړ شي بیا ان الله يحكم و بيشکل الله فیصله کی دا کار چوغاری نزول الله اے مومنانو حلال <سؤال> مګلې ا بیزتی دو پاکو زینو دا الله شای چا پاک زینې دی نخې د دین دا الله لږه بیزتیونه کې وروړه والا شهر الحرام او حلالو غلې بیزتی دو میاشتو عزت غسلور میاشتې زیقیدا ذل حججا رجب او محرم په دې کې جنگ نارواو ولالادیہ او وَلَا نو بیز تیم گنی دا قربانی چې پیش کیږي الله ولالقلایده او نو غزه ناو ور چاغه امبیل ولای قلایده قلایده حمد و قلایده قلادا وی غاله طهار چور عمل چور نو دابه غاله تو تواچا او چې دابه نخ چې دابه التسکيږي دابه الالی یاږي دا اصول غالی تا چول لکا اصول دا آئیمان من غالی تا چولی اصول دارنگی داکتر لاچی زی نو تا دا آگر داکتری ری مننی دا وی اغا لازم دکا سپیشلست دی نو چکر با دوائی تا لاظ درکی نو اغا تا استعمال کتا دا آگر داکتری مننی دا نو تا آگر نسخ خواه ما خواه استعمال دی تا چه چمیار لزی نو تا آگر مننی دا چه دا کارسی کولشی نو زکر زر دستیزو نورم تا دا کتابونو جوړون که تا غمانی چه اگه کتاب جولو لشی نو تا خپل کتابونه ورکه چه دا مالا جوړ که تا امامان او چې دا زمنګ انگه امامان دی دا اغی اصول من غالی تا چوری دی دا اغی خبر دا با منه رو را بیا ها؟ ها؟ بیا خواست با درکتر نمازه آو چه دی مالا ستا, ما ستا درکتر زردو منم نو نو نو چه بیا سلالاب د نو باز خلک راغې موږ د چانه منو موږ د چانه منو قال الله او قال رسول علاګه بیاغه چې قال الله قال رسول و الا الامر من خصوص نساء خدا دغه دې یو باسا بیاغه چې دې چا ماني بیا خو د ډاکټرانو مې مانا کړ چې ته بیا خو ډاکټر دم مزه بیا خو یې زله مزه په خپل ډاکټرې مکو په خپل ارسه کو بیا د دنیا په سیزونو کې د بل ابره ماني اصول دي غاړه تا چوري دي او چې کله د دین مسالې راشي نو ځي امامان نه منو مې دا جو سنت النبویہ کې شیخ الاسلام ابن تیملی کړی دی چې څوک ای امامان نشتا نو داږي یو جوابونه کړی دا د روافیض او اعتراض دی و دا اعتراض د روافیض کوي او چې امامان نشتا د صحابه کرامو نرستو دا د جماعت او د دین د رسولو د راهنمای ځفاره د سنور خلک د سنوري امامان دا د سه قابلیت او زکیو خيار چاغه اجتهاد په مسایلو کې مونږ ته کوي یعنی هغه مسائل چې هغه مونږ معلوم نو وو چې په کومه طریقه دا مسائل د دین په واقعي کې مونږ ته راغی اجتهاد داغه مسلو مونږ ته کوي الله دې په رحمتونو ویلې ها سنوري امامان امام ابو حنیفه امام مالک او دارنگی امام احمد ابن حنبل او امام شافعی خووسه پای په خپل مز کې هغه څنګه عمل کوي امام شافعی وې رحمه رحمه الله داغه زال اصول دي د شافعی او د انابلو زال اصول دي هغه زال خو زم من چې پک ام امام باندې یو په مزب ناغه تا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وې هغه سو کوئی هغه حدیث باندې به عمل کې چاغه زیات وي سو کوئی پاغه حدیث باندې به عمل کې چاغه حرمینو د مصنور باندې عمل کړی لکه امام شافعي وي او امام احمد ابن حنبل وي پاغه حدیث او چا حدیثونه ګډ په یو مسله کې راشي نو په هغه حدیث باندې به عمل کیږي چاغه کثرت زیات وي د هغه حدیثو زمونږ امام ابو حنيفه وي چکه په یو مسله کې اختلاف راغی حدیثونه دي نور دي او قران آیات نو موږ به په حدیث باندې عمل کوو په مسله کې چې دا حدیث تایید قران کړي نو به تر خبره آ. ا حدیث باندې موږ عمل کوو چې دا حدیث تایید څه کړي قران کریم کړي نو هر یو زمنګ د سر تاج دے او مشران دے و محنت کرے دے. دی, دی او هغه ډیر مشران دي هغه ډیر مهنت کړي دي موږ دا اصول منل دي بیا موږ دا خبره منو نو قلاید او عمل ته وی ولا مینل بیت الحرام نا قص کون کی بیت الله حج سے یبتغون تشد طی فضل د الله ترن اجدوان د نس شهز ان سروڑی دا غزن روڑی ٹھیک ده ور ور زانا اور زمن زیاد الله روځه حلال تو او کلا چا حلال شوی تاسو ته درام خارج خار شوی او تیر نو فست تاسو نجائز ته تاسو لکار بیا لهجرمن نه کوم او, أَوْ د نهلم صیح او دندلم صی تاسو لره دشمنې د یو قومتهشن دشمنې د یو قوم ته د ووجه چې بند کوې یا تالا د مجل د حرام نه انته تهدو چې زیاتې و کوې تاسو پارېنه چې یو قوم تا سره زیاتی وکو ت د دا د کور نه بند کې او تپارې زیات و کې نه بټی خپل کاروکو خو ته زیاتمهو. او 호텔ان لا د کو نن بند کړي منه کړي فو اسو چې دی په وجه ته غسر نور نقصان او ہو جاته وکي وتعاونوه تعاون کوي د یو بل سره عاون بی دي په دیم او تقوا بل او روح المانی خه معنا دا نورم کرے دا علل بری په توحید او تقوا پسنته توحید او سنت بوخروولو کې د علماو څوکي تعاون کوي یو عالم دی دیندار دی هغه د قران او د سنت کار کوي د توحید او سنت د هغه مرسته وکا دا هغه تایید وکا دا هغه داډګر نه وکا هر کس جانی مالی خدمت وتعاونوا علی البر و التقوا امداد کوي نن بیتکه او شه الا ماشاء الله وتعاونوا علی البر و التقوا دااونم دا کو ویده یوبل په قران او سنت په توحید او سنت باندې یوبل ولا تعاونو علل اسمي بسرا ولا ها دا کټ پوجی کومو نووکا د روټه د چېغمو نووکا د چېغمو نووکا قران او لو والا کتاب او لو والا خرچه او ورګه پیسې ورکو او ضرورتونه یغه پورا ک دا تعاون نه په خپل د دین کارنه کې انځو دیندارو سره که تعاون وکړه او د دین کار کې تاونوو دوانه نور د دو نرو کتابو تاون کوي چې نور خوونئ او د قرآه او د سنت چې د کوې نو دغې تاون نه کوې یا امداد م کوی د ی بل پ اسمې په زیاتی باندې نه چې په ناارو څو کې امدادو کې د ش په اړو کې هل د ځین نه جو جوړیټ جوړی لیو لهلی په در باړونو کې. التاغه بلګونګونو جوړي اگر چې ناروا دي خو دا دا د زینو د الله د زینو د مدرسو د جماعتونو د پکو د طلباو او د علماو هیڅ یارم نه ساتي او د شر وغاوړو خيال ساتي ولا تعاونوا علی اسم الرضوان ويریږي الله نه بشکره الله دی صورت کې به دور الزل داله فزادي وقتق الله ويریږي دپاکو زاینو او یاره ایګی دغاله تو خلکو سره تعاونو نه کئ او یاره ایګی د سوی خلکو سره تعاونو کئ ان الله بشک الله دې سختذاب والا فرد مقاله کومل میته اوس بیان د نزور عباد چه مخلوق په نن باندې کمشه پیش کی حرام کړی شوی پتا سبانی مردا را مخه مون بیان کړو بقرہ کې او او و د موینا او غخدو جنیره اواغه کریما ما نه مراد کلیما یا ا د خلق کسم مته مردار او ده مردار ده با د خلق دقه مردار روړی په خلق خوړی او خرڅی چرغان مردار شي نو با د خلق د پیسو لالچ کئ او د دا داخید او د دا دین او د بل کوشش نه کئ چې داغه ګوره حرام دی نو با د خارجو کیوه یخ کئ یو خبرکم ک ګرم دارکم هیا خنا مراد حرام او د ګرم نه مراد حلال نمیول ده یخ او د ګرم میخو دی بعد خلک لوری پاجکم ساروی لال کینوغه چا پیټه زړون کی اخستخ کاری او چکم ګندی نوغه مخته یو خوده ټک ټک الکه ودا دا کنه داد رکو وا تا چ زړنه کړي زاده کی څه چل دیر داسه ماسه شي ویری بېماني کړي راغه ته وګورو زیم دغه حق دغه چې یو زړونه د کې پخېږي نه څګون د نورو پتن دی قسم به دوغه خلک له لړټوړ کېږي دا دا حرام سيزونو وروړي په خلکو خرص خرصي ماکي پنجاب کي پته کم کمز کي خريا لال کړو چې تا دوغه خلک خرصوري ها تب چې د پېش کېګه نه ميت وعدمو وینا هر حر حرمت ده دی دا حرام دي نورا ولهم لو خنجري به وخه د خنجري را او ما بیا خو سپي ملال وا خنجرانم بشو د ملال وما وه الا وا کلمه چ आवाज وکړي او هله معنا منکړي وا باځوي زوبې ها اغه یو مسداق راغسته ده مفسرین کلم مسداق د اوهله رواه معنی چې زوبې ها کلوې غلاف کلو بل مسداق دې پیسې کلو بل مسداق دې دیګه کلو بل مسداق دې چوری دا مسداق یو یو رواه بل بل دا نه دي دا ده چاواز شي بیده اللہ نپایے چه ده بل چاواز پیوشو کاغا ده مذبوحاتو نوی که ده علالی نوی او که غیر ده علالو نوی که ده دیگونو ده چورو د پیسو نوی که ده غلافونو ده شمو د تیرو نوی ټول حرام دی چې دا د فلانی پون ام منق دا دا حرام دی شیم حرام دی او کریمم حرام او ده دیمان بیان کرده پاره وو کې اول سړی چې نظر د مخلوق په نوم منل او عمرو بن لوحي خو زای قبلینو عمرو بن لوحي چاغه مشهور سخيو اول زره او خان هغه لال کړو په حجکه 10000 دنه سخيو لزر او خان سره د حق په میدان لاړې د خلکو د پاره او خو سخي جوړو خو ډو نه کارو چې نظر م نه خته وي د غیر پونبانو ورکولغه عمرو بن لوحیدا غنمو د خزائی قبيله و ما ویلا غیر الله بی ولمنخلقته او خپي کړې شوی تر مرګه پورې باز قومونه ال رضان کفار چې کله ساروینه سوباسونه خپي کی ولموقزته وهل شوی و هي و هي ترار پورې چې صاف کی چې ساتو خېجن بسوي دا امر شنه به غوخه والمترديه تو علالې نه غي والمترديه تور هغه سره شوي د غرنا ونتیه تو پخربانی واده شوي یو ساروي بل ساروي پخکورو وه وما کلسو چخللي لی وګانو لهو په لګای وغخه خولله دا په یوه لري ساري کړی دی لکه او چټول راورسېږي را او صپکی او دا ټول زناور او کې وینې تلاله او نو دا سره بسم الله دی پیونو دا جاہیز دی رواه الا مازکه ته مگر آج نو باندې تاسو پاه اوتول نو ور او ساپکه نو ور ر بیا سری مردار دی اواز نه ور زوبيها چې علالولشیانو نو صد پدರ್ಗهونو باندې پزیارتونو دربارونو پیرخانونو کې یا بازد زمانه د جاهلیت نه یو رسم دامو چې کله به یو معتبر سړی راته پالاقه کینوغه ته مخه ته چیلیو غडान او پسانو قربانيانه کولي دا غاريت او 8 18 کېږي باځاده اكو چې مشرداجي ناغه ته سال علي چیلیو غडानه لا علي دا حرام دي وما زو بهال النسوب وانت تتقسمو مل او حرام دي قسمت معلومون په غشوبان ازلام جمع د ظالم ده هغه بچي او کار کا نو خپلې پیډخانه ته بلال منجورانو ته به وی زمنګ هنو درې سوزه به جوړ کړی په ها کټوي کې به دا واچول په یو غش به لیکلیو نه هاني او بل به لیکلیو آمد بل به نو کټوي کې به هو دا څه غشي هغه غشه به دا څه دا واغسې دا که امر لکه له کار مکیږي ماته مالک حکم کړی چې په ورزا او که نه هاني بو وې له کذا کان نکیږي زمونه شوما او که خالی بو نبيابه و نبيابه وسم دادی واینه خپلانی مليس ته پوس کوم چې دا کار مکیږي خو بیازم او کنينو مالا پالو ګوس بلانی پیر لزم پیر خانو ته اوسم روان دی خلک خو دا حرام دی په دې او دعا او غاره استخاره وکړه الله خیر وي پکې نو تی ووکا او کنينو به مت بچکا ذالکم فسقو داسې زونه تاسو غنا فرمانی الی یوما د امید شو سان چې کفر یو کو دن ستاسو تا نه تاسو دا غین نه وګوره دا نظر ما نخدې شکرانی د غیر په نوم باندې حرام دي دا فتاوا مختي محبوب سم دن کتاب کلی لیکلي اگر چې دی ویله نشي کتابونو کې لیکلي دي دا وې نظر د غیر الله د بل چاپونو پیش کول دا حرام دي یو سل یو ته کې دا رنګې هغه نظر د غیر الله پونونه شمې پیش کول 3 روپی و غیره سيزونه کوم نو دا حرام دي منل دا پونونو یو سم واو یو سم ضات یا یو سم دولوي یو سم درنوي کی مفتي محمود سه وو ز فضل الرحمن سه پلا هچکه فتاوا دغه په نگراني کې لیکل شوی و نو عربي چې دا منخته دا دګې دا فولم باندې ورکول لو لالو خو داسې دی دا حرام دی دغه خلک خوري اوري او دا له وجوه دا حرام دی هدا رنگي اغه یو سل یو کم او یا کې د اولیاء کرامو په قبرونو باندې چراغا بلول دا ناجیز دی هموبتیان یو دا اور کول دا حرام دی ناروا دی بیا غوي جملات پېدین روحو کا آنا د جمراد پورل لکه د زیادت پورل د جمی پښپ باندې چې خلکو روحو ناراضه وبلو باندې کیني دا خلک دا خبره کوي هغه طریقي کوي چې ها جمراد کې د روحو کا اعلی رسول الله صلي الله عليه وسلم او صاحب کرام سے ثابت نه هی اول جن 191 صفحه کې ذکر کړی دی دا ونګي ها دا دا غوړندې اود سوا اتا دو سوا اتش پته کیری کی قبرو کو پختہ کرنا تیجا دسوا چهلم سب قمور مبتدا او محدثه خوش قبره په خول درې ممني په کول لسمه کول کول دا ټول په دین کې زیاتې دی وروړه دانش ته ها او د دې زمانه ویشته ده نو ها او مزار پر جان ور زباکن نسی نه یو سلسلو یا یو سلیونه وکي ذکر کړي په قبرونو باندې زناور علالون دا جایز ندی دا چا وینېدي مفتی محمود سیبو د جمعیت علما اسلام چې کم مشر باندې دی وګورل چې دا خبره کو دا موږ ته وکاره سانو کو دا خبره وکي اپ خپل په دی کې مقتدا دی خوريوسکي دا په کارو چې دی بیان وشي اليوما يا اي سالذين كفروا دا صاحب نه امید شو کسان چې کفر کړي دي دین صاحب سنا نو مې راګي تاسو داینه په بیان کله الله یو نه یې هغه صاحب بیان وکړو وګورا هغه صاحب بیان کړي منګي وایو واخښو نی او یېږي زمانہ الله یې صاحب بیان کا منحت رات کا چې دا حرام دینه راوادي د خلکو نه یې نه وونه کې زماګ عذاب نه یې نه و کا الله عذاب بدر کوم ک بیان دیونو علی اومد اسد فرومیکو تاسو دینستااسو او فرومیکلو په تاسو خپلې متونه ورزيدو لكم اسلام دینه او خوا میکو تاسو اسلام ته حیثیت دیندا مولا لقالی شریف اکبر کې لري یغوی فلانه حاجو فی امر الدین لا امر خارجن عن الكتاب والسنه مغ محتاجنیو په کار د دین کې چاګه او قران د سنت نه خارجوی شو قران او سنت کې نه منګبلسته مو ته اړتیا نه یو اول د قران کې بیا په سنت کې نجدا تک کم شی جائز کې او خوري او اس کې د قران دا خلق پدې مردارو وخت لري په امانه تور له فی مقمصدین غیر متجانیفل اسمن هااسو چې متاد شلو گیتا په لوګا کې نه او د زون کې لپاره اسمن کو ناتا بشک الله ته پوس کوي دا خلکस्ताना څه شي حلال دي لره دا ټول حرام شوه دا حلال په کیسو شوې ته پوس کوي دا حرام شوخه پکلې شوې او عالی شوې او مرداره او غغه د خنجینو منختې درگاهونو باندې دا ټول ودار څه حرام شو کنه حلال شته ته پوس کوي دا خلکस्ताना څه شي حلال دي لره او حلالي ساو د پاره اټویبا پاک سي زونه پاکه شته کنه وما علمت من الجوار اواز تعلیم ورکوي تاسو خدانه کوي تاسو کاريانو تا مقلبین په داسه حال کې تاسو مالک کان د سپوې تعلموننا چې خدای به چې خدانه به کوي دغه سنا چې خدونه کړي تاسو تعالی نو فقلو خریدا اسنه امسکنا چې بند کړي کاریانو سپوک علیکم لکم تاسو ته پاره نبی اخره او اذکر اسمل الله ایاز کنوم د الله پاره چې کله پرې د کار پسې وای دیږي دا الله دا بشک الله د زړه حساب والا ګوره هغه سپه چا کاروګي ګنخ کارس په اگر چې مړه ار که تا غل تعلیم ورکلې نو تعلیم په تعلیم باندې دا کار حلالش کار یې سپه دا کار حلالش خو شرطونه یو چې تا غسبه له تعلیم ورکلې چې غلط شی زنه وکړي دا غلط نه منل شوی یو دویم دا چې تا که دا کار په سی پروحوته په بسم الله ویلو دلیم چه غصبه سشه اونسی داغی نه خوراک نکه ای داغی نه گوه خوراک نکه اصلا که داغی نه خوراک که بیا بیاتالا روانه ره او سلورم شرده چه تا سپی مالکی تا خوشه کره یو چه تا مالکی توی هم تاو نه تریرنگ ور کره چې مرداره بنا خوره او اغا مرداره کن نزان بچ که دکه تعلیمی اصلا کره ره او دریم دا په واخلو پرخوړو کې تاسو ویلی بسم الله الله اکبر ز اوس احکار کوي اوس نورم چې ځخګ نه هغه سنکه خوراک نه کوي نو په دې سنورو په ځو شرطونو چې تعالی احکارولو په خوري کې نیولې او تاسو مخته گذار کا اگر که په کې ساه نه راغالال کا تعالی روا ده وګوره سپېره دې سپېکار رواشه چې تعالی می اصل کړی آ منځور آغه مشرک چاغه ها انسان ځان ته وای مونږه د سم کوي اواغه به ها یو شی حلال کړه د الله سو شی سره مرداړ دي دا اوله ځکه چاغه پنوم د بلغهسته دی آغا دا او کله پنوم نم د یغسته او هغه د مردا ځکه هغه تعلیم نه دی او د شپې تعلیم هغهسته او نه په تعلیم کې دوره کمال لري او چه تعلیم واقع است و نو دسپی اغاکار و غروا شوا او چه منجور مشرک تعلیم نه استه نو ده د دل اغاکار و غروا اغا شوا اغا حرام شوا مشرک در مشرک و غروا اپلیت اپلیتا دنو و تقل اللهم و یا و تقل اللهم علی اومو حل لکمو دا ساد حلال دیستاز و پار پاک سیزونا و تو آمو الكتاب حل لکم او خراغ دا کسانو چور کرشید کتابو حلال د ساسو ته پارا د اهلی کتابو خوراکونه تاسو لپاره وادي او تعامکم او تعام ساسو حلال د غیر خوراک تهلی کتابو لدا وادي د اهلی کتابو خوراک تاسو لپاره وادي والمسنات المومنات او پاک دامن خزی د دا مومنانو نا او پاک دامن دا کساو نه چور کریشو کتابو خاص تاسو نه ایوبل تاریخ دې تاسو له استادو اغېله تاسو اغېله داغه تاسو له کله چې ورکوې تاسو اغېله داغه مهورونه نشې تاسو پاک دامن مشه بندمن مخکې موږ یې نساکې ولا متفقې آزاد او موږ یې پټینوم کې آزادو لږه پټ دوستمنۍ سه چې دا عہدا نه ته وي چې داغه پونوم اغستو باندې ساسه کېږي شرمنده کېږي علیک دا چاسري تاروخه ده د پلانين او پلانين وزجلسه پلانی مولانا مناسب سره اسات او ګل کول ک ویلکه د فلاني یلک سره د فلاني جنينه به سرکته کی په خوای سره تکا اوسو اسکه غړی شه تاتم ګل کول تاته پته دارکه اوسو فخر کې کنه احمدان هغه چې تاریخ پونو ما غصه وباله دا کشرم حیا لالا کنه بيديني لالا بدین نشو بیا عام شی بیا خل فخر نه کوي ولا متغذی اغذان او ګره دال کتابو خوراکونو منګل دوا او زمو خوراکونو ایر دوا دی موجودی سی وای وایدازه کړه دوا دی شرک نه کړي کفر نه وکړي اهلی کتاب قطعا کفر کړي او قات الیهود عزیر ابن الله وقالت انه سواء المسيح ابن الله لذا كفر نو قرآن وای کفر کله عیسا علی سلام ته ابن الله وی اوزر علی سلام ته ابن الله نو چې ابن الله وی نو آ کافر کیګنا سرت کفر نه دای دا خورا کو نو منګل را وادي او دای دا خځه منګل را وادي نو چې د مشرکان او کفارو سوره تنسا سوره بقره کې خوی وی وکنه چې مشرک سبب نې کانه کې د مشرک خزي صدا الته وی وکنه او دلته وی خدای خزي منګل را وادي ولا تنكحل مشرکات حتا یومنا ولا تنكحل مشرکین حتا يؤمنو د مشرک سبب نې کانه کوي خزي صدا نو مشرک له پلیج نه کوي ورکوې عدل توي او سره د شېو کنا دا, دا غي سره نکاونا زمن دا غي سره اغه روا شو نو یو جواب دادې چې اغه دوه سيزونه منل البدايا و سنایا د علامه کاصاني اول جل دو وسوا ايامه صفط کې لیکي او دویم جلد کې دویم جلد 200 دو ايایي مکري کېدې چاغي پوخاني انبييا منل کتابونه منل د هغه دو سیزونو د وجنه د سيزونو راوښ تاریخ خوراکونه او د هغه خزه یو دویم خو جواب ده شي سورتي بقره کې وي چې مشرک سبه نیکا نه کې خز سره اونه به شکل او دلته وې صلات او کوفنه دا ای صدخه زره واشه دا ورد. نو په بقره کې مشرکان د عربو مرادو مشرکان د عربو مرادو عام نکمنه دا ار څو مشرکی په مکه کې ها ها او دلته بیان د شا کې د کتاب و کې مشرکانو د عربو سره نکاحونه منو هو د ال کتابو مشرکانو سره نکاحونه سدي هغه راو شو ځکه عربو په ال کتاب نو او هم مشرکانو لږه مشرکینو د عربو سره نکاح منو شو او دلته د ال کتابو سره د شرکداري سره نکاحونه زوځو جایز شو بیا بل جواب دادې چې اږي بکارا کې عمومو نفس مشرک صن PTSD نکاح منت ور! عرصو کریه! ایه Allison مشرک صن ط 250 ر Chase او从 انا ور! دلتِ تخسیص اوکر! اگر مشرک چاہل کتابی؟ ده! عام مشرک سره suchen انا ور! ا拍ة کتاب 무슨 صن او اهم مشرکان ده! احلی کتاب اگر چشر که کڑی ده دلتِ تخسیص اوکر خوا علتِ عامو دلتِ تخسیص لکه زکات ور کول هر چاله ور کول شي او چا د بنور کې سیدا له بنور کې پوه شئ تخصیص یو کنه ها اجر ادا چې کم غریبی نو کې سید دې را کنه بنور کې پوه شئ بعضه فرصت وړه ودې نه دی موږ دا وادی موږ نه خو مارا د مرغۍ پی دی دا. نو دا زکا ها د مشال تاعمول ته تخصیص ورکه. یا آل مشرکان د عرب و مرادو او دل تا بیان د احلی کتاب او کتاب و عرب نیدی کنا احلی کتاب دی وجنا دا بیانی اوکا او یا آئے دو سیزو نا مننو زغی وجنی رواشو غمی اکفور اوز موجودو خلکو دی زبائی نو د دی حکم پشان د مرتد دیخا دی دا مسلمانانو کورنو کے پیدا دی اصرا دی اسلام نا دی بیمان شرک کئی د مسلمانانو کورونو کې پیدا دي د مسلمانو په ملکونو کې پیدا دي او سره دا غینا د شرک کړي پوره اواز کوي د قسطنطینیه یا رمضان شه او فلانی او نو حکم پشان شان د مرتد دی و مې يکفر بالایمان چا چې کفر کو په دې مان تاخي پر بادشاہ مله ايبده په خرب کړي تاوانيانو نه اوله عيسى په دې ځخه مخ شو په دې کې بیان د سو مسلو سرورو حلال حلالو گنه حرام حرامو گنه نظر دالله د دا مخلوق پنم حرام دیزه ندویم باب, ایوها منو دو با دی باب یا ایوها الازین آمانوی زاقومتو مل سلاتم پدی باب کشپک آیاتو نلی اموری مسلحا علم و مدده للمبلغ ده پا تثبت دا وره ذکر کنمونزا انتای منزو نکوی انت فاقس روجوه کن او دست او کابی منزو دا مسالې راګراله چې تکله زربار تازه د منجو وران او زیل ازي سخ زیل ازي او بیان کوي داوت پیش کوي د شرک نه من من خلق منکه د منختو نه خلق منکه نو اول زال لا چې التلال نو کله کله به تا وجني د مر مسلم پکې کله کله راځي نو چې مر غراغه نو طالب یاغي غو سنت را کوي نو طلبي او دس کوي دغه څخه به دي خخ ویه نو دیوځینه ځان پاکه او د سکه غسل وکه دواو غلا بیا ورشه نو دا دا که تم مړ بشوي نو ته پاک مړې تا به په خپل وصول کړې اوس پوه شي ګندام صدا نگدې دیو دغه مخې وې نظرونه رد کاو د کومزونه وکي اے مومنان او کله چ پاسه گی تاسو اراده وغې د مونږ یو دم منتف فاضل دین کار ته پاسه گی موسی رووینځي خل نو مخونو لاو لا سو ته څنګه وامسو بروشکوما علاستر کې په خلصونو باندې وامسو مسو کې لاستر کې په خلصونو او جنو کوم اویندې خپل خپل کابه تر کېټو په او دس کې سو فرایز دي د سلورو د غیافه نه هم د زکۍ وایم کله سلورو کې یو نه یې رغورې او داس نکیږي وایم کوم ته چریت په جناب کې نفت ذنبات کو نزار خپاک کي حساب نزار شمپور او اسنه کي د امال کرام چ پاک مرشه شو بیا ها ته به زبردار شو اماده اکرامي مسلم کړي کینوتا ها اسنه ست صفه نهي او د دې عبادتونو عادت نهي الله الله ها نور داد پړکې نهي نواسنه چا ته کدار شي او ولته کي ته دعوت دا داवत پېښ کوما او ولته دا لږی او خسته زړه دې او خسته سیر چې په خړی یا ول خدای خرمه الکه دا لای قائم په لوګو level بداو خدای دې اول به خزانه پاک کړي ظاهري او باطنی کال ته اور قسمه شی نو اول ته قران هغه ته له اول به دا پړکی ولې کستا ستا پړکی دانی نو بذر باندې ګندو خو دې داوت پېښ کوو نو سره ابو جالب دری روس کانوسا قطر ډیر ابو جاهر کو نه خیرات دی او موږ زاجو سه نصفه ده رورا یا تم نه تخت مردا امیر سیبلچا دغه باور وړه شما سلبیختي دا وړه امیر سی په پو یو تاسو کې کړو لاکه خو د چزایلا او سه کده خلکو مخې گزارو به با کو نه خپه شي چې ګوره موږ له سيزوري غواغي گذار او پکادم داسې نه خلکو مخې چاغه نه وزاره کړه چې زه بیا لوغه په بیا راشه نو به یو سید چې ته له دې کا غیبه کا نو هغه کیږي چې خلک ودوشي نو به داش پیشه ته دا غیبتو نو یو طالب چې پتا سو هغه غله غله کې که شي موږ داشي باندې وزو ورزمه هغه په خپل له لو کچو چونګې ټولو د شوی د ځان خلای کړو او چې ټولو د شو دی ورغه رکیناسته امیر سیو استاداسو وګما تکندو نغوره اوخه او ټکاو ها چې او ټکاو ها شیخو القران الله دې په رحمتولو نیږي وایما دا طالب راغی د وخته ها جز امیر سیو وره مال چې بسترم والا او دی اماندار زوی دی دا وړ گن خوروي رزيله ها منګه ته گنه انسان صفاقو ته ګړه ته گن خورځه باسو او چې دغه طالبانم پوهه دي نو به شار په ټرارو سوله ای ما چې زړه وزه په پنځپېټ کې پاتې نشي به خوانده تر جمعي او سروختیا نه راکړی تر دې نه راغلی ها د بیګلو منګل را وای دي او مدرسو کې خېر د طالب لار سره وای دي اقب داس تعلیب صفه ساته چې ستا ذهن کې ستا خپته کې حرام پراته نه شو می خورې شرقدرې خورې پنځلسه مینه دغه خورې ار صدا کا کو خدا مال علم نافع نصیب کا دا بز صفاساته که په دا رسنی چنو چچا بازار تلاشا زه له وره حرامو نه ځان بس ساتای و یغه میر صاحب ما چې میر صاحب خبره تکه کېږو بس خبره داسې شو ویل داسې داسې داسې چې دا ماته سم کار دی کړه ما اوته یو شپه شو غوري شنور خيږي ته د 25 نوو ته ومسو بیروچو فتوہ هر روزال پاک کا احداث خلق غبا پاک او ظاهری او باطنی دا نه جدارس کې ومسه تاره باند خیر جمعره ونی څو بم نمو کرو تاسو پړی په شریک برکا گوارسه وای کو نتم زکه خو الله داسې خلکو خیر نه لري خیر نه طالب کې بیا خیر نه وین کون تو مردا که تاسو په بیماران جای په سفر باندې یاد راځي او قصصونه د لوی بورنه خپل ماشومان کشران د دینه اوساته خپل ځان محفوظ کوي اوله مسوم یا مسکې تاسو خوځونه دا جماو کوي انو مې تاسو په لافت یم مو سعید انتوي با نو تیموي په باور پاکه فمسو مسو کوي په خونو مخونو او پداصونو کومینو دا غینا ما نواریا الله چوغردے پتا سو باندې تنگیا الله تنگی نوارے لیکن دې لپاره چ پاکی غاری چ پاکی تاسو نه دا دې لپاره چ پوره کی خلن متنه پتا سو خامخا چ دا کی کلک شوی شکریا الله دا, دا کی الله شکر وے اس پہ کاو دس نہ شکول او تیمم نو نما بسکول الله خوی احسان دے دے سره کرے کاو تا سڑے نو شکول نو تیمم وے غسل دا او دس دے الله سنواله را اوس دی وژګورو یا که نه مد الله چې کله پتاسو یا وکي واعده الله هغه واعده چې مضبوط وای کله تاسو را پاږه باندې په جوګو پیغمبر کله چې وی تاسو واولې دم غواطو انا او ملو متق الله ویله د الله نه بشک الله دې په یاب مددونو د شنو باندې الله خبر دی وی چې ستانې د کیسې دی اوس دې ایمومنانو ګوره چون کې مسله دې راګرانه ده نظر من اخترت کولی دا خلقو هغه سزونه ارد کولی او هغه ټول مرپاغه یختبه خورشګینو دا ګران کار نه ده چې دا چا ده ناسونه یو شیخ نه او دا چا دوخلین نه غنور یخلې دا ګران کار ده ستا مقابله به ز خداکار خلقو سره دا ناکارو پیرانو سره دا ناکارو ناکار مولیاانو سره نو خبزان پاک ساته له چې د مقابله کوې او پاکم ځانده سااتې خ د د په د اختانوي لکه غټ غ که نه او په اخت په شروعوي نه نه نه غیر د ګزاره به م سره کې تهقلله نوېږې د الله نه الله نه بسال کې والله مالته سبوتهکهه الله ما بچکه وتهقل الله نوره الله خ پوږي ان الله لیمون بزاده سور الله به د کلک سااتي الله خو تم د ځانه د کډ وڅخ که نه وتهقلله ان اللله لیمون بذاه سودورې شله پو د مول د شنو باې نویرې ایمنانو کونوشي داسو قووا می نه کله قدریدون کېله خاصل الله لله کلک د الله د پاه او د ګواهی بلکې سپین صاف چې ګوا کې صافو کا ن سااکم تیر شوي یو سر شپ دیر شمايات کې. یا آیوها اللذین آمنو کونو قوامین لیللہ شہداء بالقیست ولو علا انفس وقوم دلتاوی قوامین دسولو تونو مسکرم تونو راولی گورے علتاو ادری گا پیسلا دا احکامو ماندی اسلا دا احکامو پوراو کا نقصانو نکی پورا پورا احکامو رسو خلقو تا دلتاوی ادری گا کلک دا حرامو بیانو کا چمنه وخت دي د غیر فونو مراد کا شکرانه د غیر فونو مراد کا دا خیر کلاکو درګه په دې بیان باندې اسه د خیر د کنه دام جایزه هم جنہ جای قوا مین قوشغله مبارکې وروړه قوا مین کلاکو درې دونکي خاص او د دا پاره د بل مقصد نه چې کوم کا التم لله ارد کې د شرکیاتو د الله ز پاره ارد کې د غلطو شيزونو نه دمر نقطو ته شکرانو نه لیل الله د الله په اړه به به الله خپل امدکې شهادہ بیان بالقسط توهید صحیح بیانو کوي شهادہ بالقسط سورته ال عمران نه شروع کړي وا شاهد الله انه لا اله الا الله والملائکه و اولو العلم قائما بالقسط نو نسا نساء کې ویلو یا ایه الذین امنو کوونو قوامنا لله شهدا بالقيست دلته کونو قوامنا لله شهدا بالقيست د حرام ور دکادو خورا کونو په پو پورا د اسلا دما شریب د اسلا دما پورا د بیان د توحید چیزه سلام او خلق شرکیات ک او نسادت خوری دا غیرا دوکه پورا او عالمونه علم میکنتا نو تو به خود که اولو العلم می او د جولوما غلی ناسینو د بل څه کار دی او سوره یانام کيم بیا ورستو را روان دی نو له سمایا که قل اشهد او زګوایینو کوم په غیر باندې انما وا الہو وا ہے زدد خبر گوای کوما د غلطو خوراكونو نا خانک دسی معشرې بیان کومه د توی خالق خلک را نو آخر کوي ان نه ما هو اله هموا د خبر بیان بایان کوم وله یاجرریمن نه کوم مااءالله ستا د کتاب عجببه کتاب دی بطو مضمون یځ کوي والله جرمن نکوم او د ننم تاسوه بو د ی کوم پهې خبره الله تععادو چې انصاب نه کوي یا دا خوړګران کار دی. حن انصافو انصافك لوی انصاف دا اوشد الله حق الله لو ورکه نزن ما نختي شکرانه دا الله پونم دي دا مخلوق نه راتکه دا مخلوق نه منکه دا لوی انصاف وے دا مخلوق له ورکه ما نختي شکرانه دا غنه چا پی د چله ات سجده ک دا حق انصافو دا انصاف او بنصافي وا وا رب للتقوا حق د الله دا دې نږدې لري تقوا ملته پرېزګار دلوې پرېزګار دی داه تان دې تور کا تصفيلاس کې والا زو پرېزګار منخت شکرانه خړه نه دا تقوا نه دا تقوا دادا شي غدو کې د شرکیاتو د حرامو د منختو نه خلق وساده وتق الله بیاځه کړی وایېږي دا نه ردو کړي وایېږي دا الله نه انصافو کړي حق د الله لور کړي وی شکا خبر ده پاکار چې تاسو کوئی دویم زیره وعده کری الله چې تا ردو کو وین صاحب بانی بیان دو کلک ولاروی لواد اللہ الله زین آمنو اللہ دا سرا وعده کړی را وعده کری را خوا آمنو چی مانی روڑی پده مسلی دا حلال و حرامو چه زبا دا سرور مسلی خلکو ترسو ما بخپله بخ پلا آمل جوری گما پده بزمان ایمانوی او من لیکن دیل را بخن دا وجر الله ی زبته بخنه وکما اجر بل در دن کما اوه کسان چې کفر وکوه دي مسلون نه خپلم نه بلم نه منکه او دروغ وی په حکومتونو ز منګه دا حکومت دلایل نو چاله و حرام دي منختې شکرانه د بل چاپونو مودې وینم علاوه دا خو راوایدا چاروا نا را و نو لا یکا دا کسان خوندان د جهنم دی اے مؤمنانو یا کنې مدد الله چې کړه پتا سو عن سو از هم کو من که قصو کې حکومت د کفارو ایب سوتو الیکم چې تاسو تاسو تاسو ته د جنگ د فساد نه باندې ولاسن د هغه عنکم ساسو ته زاد الله تاسو ته فساد نه ګور یا نبي عليه الصلاه والسلام حداغه تبوک واقعات اشاره کې تبوک نه راته او په یو ځنګل کې په یو کې تشریف فرماو دمه کولا د غرمې ټیمونو ورو نصابه تقسیم شودو د لاندې چې موږ بللګ آرامو کو یوونه د لاندې نبی عليه صلوات و سلام او خوبه تنځ دی په دې کې یو باندې چې راغې توره حضرت پسې راځي او سبحان اخلاصې پیغمبره راوي الله دا, دا باندې چې نه توره پریواته دا نبی عليه السلام راغسته دا وته تاسو خو خلاص یې زمانه پیغمبر ما مو وژینه پدې کې حساب او شوري د عامرهغه ورېستو شوی عزت وله وایس نشته وي په مای گزار کا او ترته پریوتای دا نو ګور الله وې دا غو توري نه چا خلاص کړي اخو توره راغستو وا ګیو گزار یې درکړې وې نو چا خلاص هو مخ خلاص کړي الله وې کړه دا رنګ کې الله ما او تاته سم چې خپل پیغمبر پاغت دشتو زنګلو کې د ټولې د باندې چې نه بچارې ته سبم بچو هم بچ زمون بچخي وتقل الله وي الى الله نه د خلکو نه به لري مشکل لي وتقل الله وي الى الله نه خاص پلال دي ځم سپاره مؤمنان بل لازم سپاره مون پلال مون نور څو دي به الله نه وي ولقد غزل له میثق بني اسرائيل دي زین درې میثق په دې کې مثال د خلکو چاغي وادي ماته اخیر سر الله واتر بنی اسرائیلونا اجورکنی موږ دغه نه دوله سردارانو دوله سٹباره اویو الله په جوه پیغامبر از انبیانو بشکازو تاسو رايما الله ویز استاسو یا نستاسو تعاون وکوما تاسو خو په سړتونو باندې څنګه ویلو مؤمن کې راځي کنا رسولنا واللزین آمنو فی دی دنیا زبا دی امداد کو ما اللہ لزمانگ امدادو کی پا دی اشت کتاسو پابندیو دمانزو اوار کتاسو زکاة و آمن توم عبادت بدنی او عبادت مالیو کو دادوانا لازم و ملزم دی رو رخا مالیو هم که بدنیو هم که و آمن توم او ایمان نورو تاسو پیغمبرانو زمان او تاییدو کو تعجیمو کو تاسو داغی و آقردو توم اللہ قردن سننن اور کول کو تاسو خیستا دا له اور کول خيستا نو کته و د خیرات ز کوم د غړي ده ک م زکات زکات خو ځال له حکم ده دا غي نه روستو سد کر کو اقرا الله اور کو تاسو دا له او د اور کول له تعبیر په قر سره کړي قرس کې واپسی سوی لازمی وي ضروری وي یو یاده کوي قر د مدار کړي خامخابه را کړي الله وی چمالہ دی کویا گویاکی قرض دے, دے خامخاب در کومہ یا دنیا آخر کے یادواروں کے نلہ خامخا لری بکم استاسونا دنیا مصیبتون استاسو او خامخا دنبکم تحصولا جننات جنتونو تا تجریح چبئی گی با لاد دونو داغین ولی فمن کفر بعد ذالکا چاچ کفر کو پسر وادینا استاسونا کفر کو وادی ما تکنا تاقید گمرا شدنی گلارینا او بهما نزد می ساکوم په سبب د ما ته وولو د یوازول را په سبب د ما ته وولو او ما زائد ده په سبب د ما ته وولو د وادو لرا اوا ده ما تکلنو واده ما تکړي تک نه منزونا نه زکاتونا نتاید او نور کوولو ولعنهم نو یوش میرا بلانته منګنده لرا لعنتيان وکلو او ګورځونه موږ دغه زونه قاصیت تک ټول مولا تور کړی چې تور شو ناغه به سميږي یحرفونل کلمان واضیه او له حکم نه د خپل زینو د خپل مانانګانونه او ير کده یو لوی حساب د هغه سنا چې د د 15 کړه شو بی پاره قران او سنت یې کړو هغه قران سنت به چې تاسو د کول کول کې بتاته لګی درنه هغه پر خو ده ا دې کړی دی پاره د خپل یې الله تظالو همیشه ته چې خبرېکو به په یو خیانت باو من نو د نه خا مخ به دی یو خیانت کې بماه اللهقللیرن منو مګر کمم د نه به خیانت نه کوي دافانو مافی کو د نه بس مافی کهه نه افوه د زل می نه سره خمهکهه استې دیته مینه خې بیا د اوستا سره. کمیننه کې سبق نه یادېږي کمیننه کې د حدیث خلاف راځي من وقر صاحب بدعتن فقد انا على حد اسلام چا چې یو مبتدی زت کو نو په دین نه ول باندې کوششې وکړو دینونه لاو وصفا او ظاهری مخت نه واړوا شیخ زيو نور کې لري دي الله دې په رحمت نورېږي چې یو مبتدی د لمخې لراغه فاغفروا في وجي دغه مخټوکان توکا تو الله دې زليلا کا چې مدرمخه لا راغه نو مخته نه واړوا چې مخې دې نه راغه لا ته بدل کا فخستری کنه غرا بلارو بل نزا زکه زکه زهر دې زهر خورې نو چې تو د ناس ته مجلسونو کې درسونو کې متا کې روزه او خواړه کړو ها نو بیا هم دې شریک بو ویډو خوب بد نشمې دې استاد می دې ان الله د پیغمبر بد وینې او د استاد نشو ویلي ان الله يحب المسنين دا په شکه الله مې نقې د نه قانون سره ګور غویا وسره کاکاسپت ته چې کاکاسپت ته نبي او دسو نو یو کسې ماورت وی چې لکه کم خوازي او دې نو خال پر داسره وې ما چا پیدا کړې الله وې ما اومه تی دې محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم بیا مې چې چمت دي مقصد دا دی چې دا نوم د کاکاسه بيفو بيوداسي ناغسته ده چې نه کاوداس مې نشته او دا له پیغمبر نو بي بزغسته ده په بيوداسي وایه را ما وی چې اولځ دې ګورم شو اسیم چې جهاد نه که کله جهاد مقاوه خدای او مشرک مخې له را کړی وي بده جهاد کوو وی با وی جهاد سي نه جه چې پد زوره ور او کده دا باندې زورو ور دي فاول میزان خو تعالی و ما چې نه یره ان شاء الله کله پر زور راغی نو زه په بالا دست یم چرواو په سفر ویله دوه خارته دوی با چې بیا به ته ما کې دی سب شوی می مازه چرته دیم ام می مازه چا په دا کړی الله تجويو بده دی ته محمد رسول الله ایو بازار کې می راګیر کا خپل اوس په یو کا او چې خیر ونی می مازه رازه خیره من پسې پړو زو بیا سمخ کېړو والو او بیا می ویل چې یرا سره خدای دا کړی د 70 نه لګي بیا مقدس جهاد راځیو مه ماته چرته دي هو بیاي ای باس دینه سه میګه ظالم زمالو پتی دځه په بازی دا منځورال دا باز نه کار ده پیله او دغه نوم په 12 سنه دي بیا میرا کېره بیا روانو بیا لاج جدا کېزه زموږ داغه یو لار تل وکاکا سه او زپل خوات نم داسي ایو ما یو کند غوندې و چاپیر مې وکړتي دا یما چې سوخسته دی نه یما چې کېږي سم شوي یما چې چرته دی و او یما چاپې دا کړی الله امت دې پیغمبر بابا چې سب کاډه دا څډو فونې پیوال په دې کې زما اقربې تر به یو پولیس آئے او خو ما 10 مصیبات پولیس راغل مې راځه داسې چلے روستو شه وای دا یو ته ورغه زرع زرع و دے دے دا غريم سره وروم زله او ریساره یې می او زره زره کرام حسبې سا د ماته وېچو ونه او به مسلمانو پولیسو یې ماته سیبا ها دا نه ته پوس کومه چې چرته زی نو وې کاکا سره دروان دي انوم ناله دے بهودسه او چې د الله نو مرته ویم چې چا پیدا کړي الله نو دا الله او د پیغمبر نو پ بهودسه یلی او د کا کاسینو بوبیو د سیندا ظالم وي چې اوس یې ماته پرې راغله وي هغه پیغام ربان نه کوي چې بیا راوځم نه د استاد له لحاظ دي الګا د استاد او د پیر لحاظ کوي هغه د الله او پیغمبر لحاظ نه کوي دا الله او پیغمبر دشمن دي او ته وي خیر دی خیر د غیر بیا ان الله يحب المحسنين ومن الذي قال اننا نسوارا اخذنا يبا ہے کله ولہ لاس کولئی ها او کله ولہ تاندې اخ کولئی لکه دا کمځه کړه غریدی ہے و من الذین قالوا اننا نسحر اخذنا ميثاقا فنسو بعد از کسانہ قالو شوای مون مسارایو موخسی خلفی کنا هغه سو مون وادادغینان یو یکر یلو یی صدا ای په نو کله شو پایسلا پاکه نه به نو مون عداوت او بغظ نواچولو مون دایتر من دشمنی یو تر تر تر قیامت ته ځل کی بوله دشمنی پیدا کوم الله وای ظاهری دشمنی حاضر دی چې خبر به کی دی له الله پاکه نو چدی کړو دا چې کمکار دنیا کې کډه او پاغربار خبرونو وې یي ترغیب ورکه قرآن ته اي په ايلي کتابو ته کې راغله او تاسو پیغمبر زموږ چې بیانې تاسو ډېر احکام چې تاسو پټکړو د کتاب نه چې تاسو پټکړو د تورات نه آیت ددې می پټکړو په وجه او دا په کې نشته عبد الله بن <متنسان> سلامي روانه تاسو تورات چې اولو ودا د چې اغايات به کداه پاري ز لاس کې لاس او چتکا عبد الله بن سلامته دا آیات درجه نه کې نه دي ها نو کوثم په لاسونه کی کلاسون بنګ دی خو هغه نه بیانې هغه و یا هغه اساس زي باندې له کلاسکي خورو او ګوتری په مضمون او اصل دغه نه بیانې آیات درجه باندې به یې لاس کې خوروي دا زمونږ ته 파ره نه دي غریب د 파ره ده اوسم غریب دپاره سزا شتا او د متبر دپاره مزيوي ازادي ده خدای اوراش تا الله خبر ده مم ما کنتم تفون مل کتاب ويافو ان كثير او مافقه د ډيرو تاخير اغله تاسو ته ډېر د نحکار کوي الله تاخير اغله تاسو ته اوصا الله تبارک و تعالی د قران نور قران او د قران نه الله تعبیر پړي روزونو کې د قران سره کړي او کتاب واضح کتاب واضح دا یو ډیر کتاب دی ښا یادی لارخی په دې کتاب الله چا چتابې شوی دا دا درځم انثیا د لارې سلامتیه او باشیدل له تړول له نورو له آتا پوکوم پلوانی او روانې د لارې پتر عبد الله له نيغه چا چدلدار لا غسته دا الله به په نيغه لار روان کی لقد كفر الذين تو پوشو کله مودودی کاکانا مودودی یو هغه کوفندای کله قران او تاقی صدا لام پقدا او کک پمازی چې کوم ځای کې دا غره رات راشی نو تاقیدی کلام وروړي غا الله تا پتاوه کړه چې سوال 133 153 کې به داسې خلک پیدا کیږي تاقی کفر کړي وا کسان او چاغي وای بهشک الله او مسیح ابن مریم دې هوایا فمیم لکو څوک مالک شی ده الله طرف نه شی اند خلاصوم د څه شی این ارالا کوغالی چه اللہ کی مسیح زید مریم و مرد آغاو چه پس مکر کلی تول داس سوکشتا چه اللہ وی زیح اللہ کم زمانا با سوک اغیب بچکی یا اغیب سوک زمان زان بچکی نا نشتا نو چې نشتا نو نو ری نو للہی ملک السماوات نو اختیارم زمان دی برا اخکتا اوا چه بابیندر دوارو کیلی یخلقو چه اختیارم زیمان نو یخلقو مایشا نو پیدا کولو والم زیمان اختیار زماده نو زمان دے پیدائش هم زماده پیدائش د خو د بد آغاز مالاس کړي ها چاله جنکی چاله لکان چاله خو چاله بد چاله صحت او چاله بيماري دا خو زم وربو وربک یخلوق ما یشاء او یختار ما کان له ملغیرا قصص آتش پیته الله پاریشری قدرت والا وقالت اليهود واليهود والنصارى منغا زامن دالايو نو, دامن دال نو, دامن دال نو دال زامن دالاکې ديشي نا دانې موږ د الله نه پیدا یو په موږ زامن یو الله تا محب خال دوستانیو واحبوا دعت في تفسيره داغه خال دوستان او هغه تاسو د الله دوستانه ولې سزا ورکې تاسو ته په بلکه تاسو بندګانې داناچ پیدا کړی دی الله بهانه کوي چې اړتیا خوږي او عذاب ور کوي چې اړتیا خوږي خاص الله یو اختیار یې پر وړاندې او په आवाज مابند لري دوالو کوي دا الله خو خدانو خاص الله دې اولی کتابو مثلا هده پټ کړی دا کنه ځکه بیان د نزدو نیازته مانوخته نو دې صورت کې به اهلی کتابو ته کتاب دې مولا پاسهګا هر دو کده حرام نه کړک او د کتاب خواندو تاقی تاخیر راغلی تاسو ته پیغمبر زمانه غا چې بیانې دا پیغمبر تاسو ته الا فطرته من الرسول دا زمانه د بندش دا بیاو کې تقریبا صد ډیرش کاله کم شپږ سو کاله کې پیغمبر نو راغلی زمانه ز نبوت بندش راغلی او فطرته انقتاوا د بندشو د امبیاده مسالم انت تقولوا د دې بارے میں نو پداغه نه پس به پیغمبر راولے گو شپک سوا کا له وه نه راغلی داینه پس می پیغمبر راولے گو دا پیغمبر میولولے گو د دې پاره چونه وای الله تقولو چو وای سبا قیامت کې چنو راغلی موږ تاسو ګزره را کوونکو نو یې را کوونکو انکه شدا ان ان ان ان سبا بانم پاتې نشي نو په قبر جا کوم بشیرو منزی تاخير راغلی او تاسو ته بشیرو منزی راغی بشیر تاسو ته اولا پانیوشی قدرتوانا سو تو احاو گوری تاسو اخیری آیات نا یو آیات مخکی دا میزه کراولی کو چې بانم پاتی نیشی دا بانم خیوکی نا یو سلسلو دیر شم آیاتو گوری ایک سو چونتیس قا ولو انہ آلکناهم بیعذاب من قبلی لقالو ربنا لولا ارسلت ایلینا رسولا منګه حاله کړې د خلکوله باذا باې مکت را دو د پی غمبان نه پیغمبرې نووي راېګې کتاب م نوې راېګې او داسېې حالک تبا کولما او تبا کولی شو ده چا ته پوس کو شما حاله کولی شو خو نه نه یو با نه وکن نه نوله قالو نوخه مخې به وې ز منږه با لوله رس تې ناسوله وللرالیکو تا موږ ته یو پیغمبر بارو کا شمن تا بیداریکړې وې د حکم نصا هغه پیغمبر به دلالی او پیغمبر موږ تهستا آیاتونه خود لوی کتابيستا خود لوی موږ به تا بیداریکړم موږ خو به څه پیغمبر کتاب را لګړي و کنه نو ځکه مې پیغمبر راولېګو ځکه مې کتاب راولېګو چې باندې پاتې نشي اوس په دا باندې یږه کایمیدار اورېګم اوسوم یاره موږ له یو ملات چې راځي نو بیا خلاف کړي و سبا خدانه شوې لکه ما ته پته نه و سبا نشوي لري موږ الحمدلله دا سه آلات مهیا کورونو ته رات رسیدي سبا تاسو موږ نشوي لري زپوې نومه پکته جا کوم بشینو موږ والله على کل شیء قدير الله دې پلو شیبان قدرت والا شر منت تفریدا به موږ د جمعې تر مونږه بیا بیان جاری خوا. شل میانت اتفره.